Тез Герритсон, Клуб Мефісто, Подяки, Нілові та Мері. Кожна книжка кидає виклик, здається горою, яку майже неможливо підкорити. Та хоч як важко буває, я втішаюся знаннями про те, що поруч мене стоять мої дивовижні друзі та колеги. Дуже дякую моїй незрівняній агенції Мигралі та команді в агенції «Джейн Ротросен» ваша допомога, моя провідна зоря. Також дякую дивовижній редактор Лінді Дімеров, з якою засяє будь-який письменник, Джинні Сентрело за ентузіазм протягом стількох років та Джилі Гейлпарн за тепло і увагу, і Селіні Волкен з Трансворлд по той бік океану, яка не втомлюється бути моєю групою підтримки. Нарешті маю подякувати тому, хто зі мною найдовше. Мій чоловік Джейкоб знає, як важко бути одруженим із письменницею, і він усе одно поряд. І винищ усіх духів нечастивців та дітей-стражів, бо ж вони зіпсували людей. Книга Єноха 10.15 Продавній юдейський текст Друге століття до Різдва Христового Вони скидалися на взірцеву родину, так думав хлопець, стоячи біля могили свого батька і слухаючи банальності з Біблії, які зачитував найнятий священик. Того теплого червневого дня, повного комашви, небагато людей зібралося, щоб оплакати смерть Монтек'ю Сола, не більше дюжини, і багатьох із них хлопець бачив уперше в житті. Останні півроку він провів далеко від дому, у школі-інтернаті, тож декого з відвідувачів донині ніколи не зустрічав, та й більшість цих людей його взагалі не цікавила. А от дядькова родина була дуже цікава, цих варто було роздивлятися. Лікар Пітер Сол був дуже схожий на покійного брата, худорлявий, на позір інтелігентний, у сов'ячих окулярах. Тонке темне волосся вже стало на шлях неминучого облесіння. В Еммі, його дружини – було кругле і приємне лице, і вона постійно стривожено з зиркала на 15-річного небожа, наче їй так і кортіло роздушити його в обіймах. Їхньому синові від Теді було 10, він мав худі руки і ноги, та й взагалі був маленьким клоном Пітера Сола, аж до сов'ячих окулярів. А ще вони мали дочку Лілі, 16-літню, пасма волосся вибилась їй із хвостика і прилипала до обличчя від спеки. Їй було помітно незатишно в чорній сукні, і вона неспокійно похитувалася вперед-назад, наче готувалася зірватися з місця. Наче б воліла бути будь будь-де, тільки не відмахуватися від зищливих комах на цьому цвинтері. Вони такі нормальні на вигляд, такі звичайні, подумав хлопець, зовсім не такі, як я. А тоді їхні злілі погляди раптом зустрілися, і він затремтів від подиву, наче впізнав рідну душу. У ту мить він майже відчував, як її очі зазирають у найтемніші куточки його свідомості, оглядають ті потайні місця, яких ніхто не бачив, яких він нікому не показував. Він стривожено відвернувся, зосередився натомість на інших людях, що оточували могилу. Батькові домоправительниці, юристі, двох найближчих сусідах, самих знайомих, які були тут для годиця, а не сприязні. Вони знали Монтег'ю Сола як тихого науковця, який нещодавно повернувся з Кіпру. І дні його відтоді минали над книжками, мапами та уламками кераміки. Насправді цей чоловік був для них незнайомцем, так само, як його син. Відправа нарешті скінчилася. І все зібрання суцільною амебою посунуло до хлопця, готуючись огорнути його співчуттям, висловити, як же їм прикро, що він втратив батька, ще й так скоро після повернення до Сполучених Штатів. «Принаймні, твоя родина тобі допоможе», – мовив священик. «Родина? Так, гадаю, тепер ці люди моя родина», – подумав хлопець. До нього боязко наближався малюк Теді, якого злегка підштовхувала мати. «Тепер ти будеш моїм братом», – сказав Теді. «Невже? Мама підготувала для тебе кімнату поруч із моєю. Але ж я залишаюся тут, у батьковому домі». Теді спонтанно глянув на матір. «Тоді він з нами не поїде?» Емі Сол швидко промовила. Любий, ти не можеш жити зовсім один, тобі лише 15». Може, тобі так сподобається в п'юриті, що ти сам захочеш лишитися з нами? Моя школа в Коннектикуті. Так, але навчальний рік уже скінчився. А вже ж, якщо захочеш, повернешся у вересні до своєї школи, а от на літо поїдеш із нами. Я не буду тут один. До мене приїде мати. Запало мовчання. Емі з Пітером перезирнулися, і хлопець знав, про що вони думають. «Мати давно його покинула. Вона приїде по мене на полігвін». Дядько Пітер м'яко відповів. «Синку, про це ми поговоримо пізніше». Уночі хлопець лежав у ліжку в домі свого батька і слухав, як унизу в кабінеті стиха перемовляється тітка з дядьком. У тому ж кабінеті, де Монтею Соло в стані місяці гарував над розшифруванням дорогоцінних уривків папірусу. У тому ж кабінеті, де п'ять днів тому, з ним стався удар, і він упав просто на стіл. Ці люди не повинні бути там, серед батькових коштовностей, вони чужі в його домі. Він іще хлопчик Пітере, йому потрібна родина. Ми не можемо силою тягнути його в п'юреті, якщо він не хоче їхати з нами. Коли тобі 15, ти не маєш права голосу в таких речах, вирішують дорослі». Хлопець устав з ліжка, вислизнув із кімнати, пробирався до середини сходів, щоб було краще чути. Та й до того ж, зі кількома дорослими він має справу, Вого брата рахувати не доводиться, він так замотався в тему мійське ганчір'я, що, певно, і не помічав дитини під ногами. Емі, це несправедливо. Мій брат був хорошою людиною, хорошою, але не тямущою. Не уявляй, яка жінка могла схотіти народити від нього, а тоді ще й лишила хлопчика Монті на виховання. Не розумію, яка жінка на таке здатна. Монті не так уже й погано його виховав. Хлопець прекрасно вчиться в школі. Такі в тебе мірки доброго батьківства. Хороші оцінки в дитини? Юнак ще й дуже рівноважений, добре тримався на службі. Пітере, та він занімів. «Ти сьогодні хоч одну емоцію в нього на обличчі бачив?» «Монті теж такий був. Холоднокровний?» «Ні, інтелектуальний, логічний. Але ти розумієш, що під цією маскою хлопчина мусить ховати біль? Мені аж плакати хочеться, йому зараз так потрібна мати, і він так наполягає, що вона по нього приїде. Хоча ми всі знаємо, що цього не буде. Ми цього не знаємо. Ми тієї жінки навіть не бачили». Просто одного дня Монті написав із Каїра, що тепер у нього є син. Він так само міг із очерету його дістати, як Мойсея. Хлопець почув, як трохи вище рипнула підлога і зиркнув туди, де починалися сходи. Його заскочила Лілі. Пильно дивилася на нього понад перилами. Вона спостерігала, вивчала його, мов, якусь екзотичну істоту, якої раніше не бачила, і тепер намагалася визначити, чи він небезпечний. «Ой», – вигукнула тітка Емі, – «ти не спиш?» Дядько з тіткою щойно вийшли з кабінету і стали попід сходами, дивлячись на нього. Обличчя в них були дещо стривожені, він же міг підслухати всю їхню розмову. «Ти добре почуваєшся, Любий?» – спитала Емі. «Так, тітонько, уже так пізно, може, знову ляжеш?» Та він не поворухнувся. Затримався на сходах, уявляючи, як може житися з цими людьми, що можна дізнатися від них. Можна цікаво провести літо, аж поки мати не приїде по нього. «Тітонько Емі, я прийняв рішення», – мовив він. «Щодо чого?» «Щодо літа і того, де я хотів би його провести». Вона негайно припустила найгірше. «Я тебе прошу, не квапся. У нас дуже гарний будинок, просто над озером». «І в тебе буде своя кімната. Хоча б у гості приїдь, перш ніж остаточно вирішувати. Але ж я вирішив залишитися з вами». Його тітка замокла, ошелешена. Тоді її обличчя осяяла усмішка, і вона поспішила вгору сходами обійняти його. Від неї пахнуло милом дав та шампунем брек. Так, звичайно, так, пересічно. Усміхнений дядько Пітер тепло поплескав його по плечі, то був його спосіб привітати в родині нового сина. Їхня втіха була схожа на павутиння з цукрової вати. Вона затягувала до їхнього світу, складеного в любові, світла та сміху. «Діти будуть такі раді, що ти поїдеш з нами», – сказала Емі. Хлопець зиркнув угору, гору, але лілі вже не було. Вислизнула непоміченою. «Доведеться за нею пульнувати», – подумав він, – «бо сама вона вже пульнує за мною». «Тепер ти частина родини», – проголосила Еммі. Поки вони всі разом піднімалися нагору, вона вже взялася розповідати про плани на літо і усі ті місця, які вони відвідають, усі ті особливі смаколики, що вона для нього зготує. Голос у неї був щасливий, в ньому навіть проривався сміх, точно мати з новонародженим. Еммі Сол і не здогадувалася, що саме. Вони збиралися привезти до свого дому. Двадцять років по тому. Можливо, це була помилка? Докторка Мора Айлс затрималася біля дверей церкви Богородиці Божественного світла. Непевна, чи варта заходити всередину. Парафіяни вже зібралися, тож вона стояла сама серед нічної темряви. І сніг, шепочучи, падав їй на непокриту голову. Крізь зачинені двері – Долинуло, як органістка почала грати гімн Адесті Фіделес. Це означало, що всі вже всілися, якщо вона хотіла до них приєднатися, бо в саме час увійти. Мора вагалася, бо насправді не належала до кола вірян у цій церкві. Утім, музика кликала, так само, як обіцянка тепла і розради в знайомих ритуалах. А тут, на темній вулиці, вона була сама, сама на святвечір. Вона піднялася вгору сходами до будівлі. Навіть у цій пізній борі лави були заповнені родинами із заспаними дітьми, яких витягли з ліжачок заради попівнічної служби. Море запізнення привабило кілька поглядів, і поки згасали останні акорди одесті Фіделес, вона швидко прослизнула на перше ж порожнє місце в кінці зали і майже одразу мусила знову підвестися разом з усіма, Залунала музика, отець Даніель Брофі підійшов до вівтаря і намалював у повітрі хрест. Нехай буде з вами спокій та милість Господа Бога Отця нашого та Ісуса Христа, прорік він. І з духом твоїм, пробурка мора, суголосно всім вірянам. Минуло стільки років без церкви, однак відповідь природно злетіла з вуст, надійно втокмачена в дитинстві недільними службами. Змилуйся, Господи, змилуйся, Ісусе, змилуйся, Господи. Даніел не знав, що вона тут, і мора повністю зосередилася на ньому, на темному волосі, грації жесті, в густому баритоні. Сьогодні можна було дивитися на нього без сорому, без ніяковілості. Сьогодні можна було витріщатися. Дай нам утіху в Царстві Небесному, де він живе і править з тобою та Духом Святим. Господи єдиний на віки віків. Мора відкинулася на лаву. Вона чула здавлене пхикання втомлених дітей. На вівтері ми свічки. Він світло й надію цієї зимової ночі. Деніел почав читати. Ангел же сказав їм, не бійтесь, бо я звіщаю вам велику радість, що буде радістю всього народу. Святи Лука, подумала Мора, пізнаючи слова Лука Цілитель. «І ось вам знак. Ви знайдете дитя сповити, що...» Він замовк, раптом спинивши погляд на морі. Вона подумала, «Невже тобі так дивно бачити мене тут, Даніеле?» Священник відкашлявся, глянув у свої нататки і продовжив читати. «Дитя сповите, що лежатиме в яслах». Тепер він знав, що вона сидить поміж його парафіян – та їхні погляди більше не зустрічались, ані під час Кантати Доміно та Дієс ані протягом дароприношення та літургії Євхаристії. Люди навколо підвелися і посунули вперед за причастям, та докторка Айн залишилася на місці. Якщо не віруєш вкушати гостію і пити вино з іншими – лицемірство. Що я тоді тут роблю? Та все ж вона лишалася. Поки проходили заключні обряди, благословення і розпуск вірян. Ідіть з миром во Христі, дякувати Господу! відгукнулися парафіяни. Служба скінчилася, і люди почали розходитися, застібаючи пальти і вдягаючи рукавиці, доки човгали до виходу. Мора так само підвелась і тільки ступила в прохід, помітила, що Деніл намагається привернути її увагу безгучно натякаючи, щоб вона не йшла. Мора знову сіла, зауважуючи зацікавлені погляди тих, хто проходив повз її лаву. Вона знала, що вони бачать, чи принаймні, що уявляють, самотня жінка спрагла втішних слів священника у святвечір. Чи вони бачили щось більше? Вона не дивилася на них, людей усе меншало, а Мора дивилася просто перед собою, зосередившись на вівтарі, Думаючи, «Уже пізно, мені треба додому. Не знаю, що може з цього всього вийти. Привіт, Моро!» Вона підвела очі і зустріла Деніеллі в погляд. Церква ще не спорожніла. Органістка збирала свої ноти, кілька хористів надягали пальта. Та в цю вся увага Деніела була зосереджена на морі, наче в залі лишилася тільки вона. «Давно ти не заходила?» – мовив він. «Певно, що так. Здається, з серпня. То ти теж в дні. Він опустився на лаву поруч із нею. Здивований тебе тут бачити. Нині ж святвечір, але ти не віруєш. Обряди мені однаково подобаються і пісні. Ти тільки для цього прийшла? Заспівати кілька гімнів, проголосити кілька разів амінь та дякувати Господу? Я хотіла послухати музику, побути серед людей». «Тільки не кажи, що ти сьогодні зовсім сама». Мора знизила плечима і засміялася. «Даніеле, ти мене знаєш? Я не надто товариська істота». Я просто подумав, ну, я припускав. «Що? Що ти будеш з кимось? Особливо сьогодні?» «Так і є, я з тобою». Вони обоє замовкли, коли в прохід вийшла органістка з повною торбою нотних шитків. «Добраніч, отче Брофі!» Добра ніч, місіс Істон, дякую за ваш чудовий виступ. То було чисте задоволення. Органистка кинула останній допитливий погляд на докторку Айлс і рушила до виходу. Вони почули, як стукнули, зачиняючись двері, і нарешті лишилися самі. То чому тебе так довго не було? спитав Даніел. Ну, ти знаєш, ці мої смертні справи не дають спочити. Один із наших патологоанатомів мусив кілька тижнів тому лягти на операцію, довелося його підміняти. Я була зайнята, от і все. Завжди можна взяти телефон і подзвонити. Так, я знаю. Він теж міг би, але не телефонував. Деніел Брофі ніколи не перетнув би межу, і, можливо, це було добре. Їй доводилося боротися зі спокусою за них обох. Як твої справи? – запитала Мора. Ти знала, що минулого місяця в отця Роя стався удар? Я тепер поліційний капелан. Детектив Рідсолі мені розповідала. Кілька тижнів тому був на місці злочину в Дорчестері, там, де офіцера застрелили. Бачив тебе. Я тебе не бачила, треба було привітатися. Ну, ти була зайнята, зосереджена, як завжди, він усміхнувся. Ти буваєш дуже сердитою з виду, Моро. Ти це знала? Жінка засміялася. Може, саме в цьому і проблема? Проблема? Я відлякую чоловіків. Мене ж ти не злякала? Як можна, подумала Мора. Твоє серце недоступне, його не розіб'єш. Вона підкреслено глянула на годинника і підвелася. Уже пізно, і я стільки часу в тебе забрала. Не те, щоб у мене були нагальні справи, зауважив Даніел, прямуючи з нею до виходу. Маєш доглядати цілу паству душ. До того ж нині святвечір. Як ти могла помітити, мені теж сьогодні немає куди податися. Мора зупинилася, розвернулася до нього. Вони стояли самі в церкві, вдихаючи знайомі аромати воску і ладану, що несли спогади про дитинство, повне інших святвечерів, інших служб. Про ті дні, коли відвідані церкви не викликали того сполоху, який вона відчувала зараз ніч, Деніеле», – мовила вона, повертаючись до дверей. «Побачимося ще за чотири місяці», – гукнув він навздогів. «Не знаю, я скучив за нашими бесідами, Моро». І знову вона завагалася, піднісши руку до дверей. «Я теж скучила. Може, саме тому нам краще обходитися без них. Ми не зробили нічого такого, чого слід було б соромитися». «Поки ні», – м'яко відповіла Мора, – Дивлячись не на нього, а на важкі різьблені двері, що стояли між нею та втечою. «Моро, не треба все так кидати. Я не розумію, чому б не підтримувати певній...» Він замовк. Дзвонив її мобільний. Мора виловила його з сумочки. оці порінь дзвінок не відчував нічого доброго. Відповідаючи, вона відчувала на собі Деніелий погляд і, власне, тремтіння від цього погляду. Докторка Айлс», – сказала вона удавано, спокійно, веселого Різдва, озвалася детектив Джейн Ріцолі, здивована, що ви не вдома. Спершу зателефонувала туди, я пішла на опівнічну службу. Боже, та вже ж перша година. Хіба вона не скінчилася?» Так, Джейн, скінчилася, і я саме йду з неї, відповіла Мора, обрубуючи подальше запитання. Що у вас для мене? Докторка Айлс уже знала, що це не дзвінок вічливості, а виклик. «Адреса Прескот-стріт 210, Східний Бостон, приватний будинок. Ми з Фростом приїхали з півгодини тому. Подробиці. У нас одна жертва, молода жінка. Вбивство? О, так. Дуже впевнено говорите. Приїдете і побачите». Вона поклала слуховку і побачила, що Деніел досі дивиться на неї. Але мить ризику, мить для слів, про які вони обоє могли пошкодувати, минула. Втрутилася смерть. Тобі треба працювати? Сьогодні чергую. Мора опустила телефон назад до сумочки. Рідних у місті немає, тож сама зголосилася. Саме в цю ніч? Те, що нині Різдво, мало що для мене змінює. Вона застібнула комір пальта і вийшла з будівлі в ніч. Він вийшов слідом за нею. І поки Мора торувала шлях до свого авто через свіжий сніг, Деніел дивився на неї зі сходів, а його біле вбрання тріпотіло під вітром. Озирнувшись, вона побачила, що він, прощаючись, підніс руку. Він махав її тоді, коли вона вже поїхала геть. Сині вогні трьох патрульних машин пробивалися крізь філігран снігопаду, повідомляючи всім поблизу, Тут щось сталося, щось жахливе. Намагаючись поставити свій «Лексус» попід кучу гуру, щоб могли проїхати інші автомобілі, Мора відчула, що подряпала бампер. Оці порі на святвечір на цю вузьку вуличку звертали тільки автівки таких, як «Война» із почту смерті. Вона посиділа трохи, готуючись до виснажливих годин роботи. Сині спалахи зачаровували втомлені очі. Кінцівки заніміли, кров перетворилася на крижану кашу. «Прокидайся», – звеліла собі подумки, час вставати до роботи». Докторка Айнс вийшла з автомобіля, і раптовий подих холоду звіяв у сон. Вона пройшла по свіжій сніговій пудрі, що білим пухом розліталася з-під її чобіт. Хоча було вже пів на другу, у кількох скромних будинках уздовж вулиці горіло світло, і в одному вікні – прикрашеними трафаретними зображеннями оленів у польоті та людяників, виднілися силуети допитливого сусіда, який визирав зі свого теплого дому в ніч, яка не була вже ані тиха, ані свята. «Аго, докторка Аз!» – гукнув до неї патрульний. «Знайомий з лиця старший коп. Було ясно, що він її точно знає. Усі вони її знали. Як це вам сьогодні так пощастило, га?» Можу запитати у вас те саме, офіцери. Гадаю, ми обоє витягли короткі соломинки, засміявся він. Весело, так його різдва. Детективи Рідсолі вже там? Так, вони з Фростом відео знімають. Коп указав на подібний до коробки будинок, запханий у ряд підтоптаних старіших будівель, у якому горіли всі вогні. Вони, певно, вже на вас чекають. Море на увагу привернув різкий звук. Когось жорстоко нудило. Вона побачила білявку, яка, зігнувшись навпіл, підтримувала довге пальто, щоб не замастити поділ, і блювала в кучу гору. Патрульний пирхнув, пробуркатів до мори. Оце ні в року детектив відділу вбив з неї буде. Приходить така, наче зі знімального майданчика Кегні та Лейсі. Командує тут, а вже ж міцний горішок а тоді заходить до будинку, один погляд і вже блює в сніг. Він зареготав. «Я її раніше не бачила. Вона з відділу розслідування вбивств? Чуб саме перевелася з відділу боротьби з наркотиками і проституцією. Це комісару прийшла в голову блискуча ідея залучити до відділу побільше жінок? Патрульний похитав головою. Вона надовго не затримається. От згадаєте мої слова». Жінка витерла рота, зробила кілька нетвердих кроків до ганку і опустилася на сходи. Агов, детективи!» – гукнув патрульний. «Ви б, може, відійшли з місця злочину? Якщо знову знудить, хай хоч не там, де збирають докази!» Молодший коп, який стояв неподалік, пирснув. Білява детектив різко звелася на ноги, і яскраве михтіння патрульних вогнів освітило мертвотно бліде обличчя. «Я хвилинку у машині посиджу», – пробулькотіла вона. «А вже ж, так і зробіть, мем». Мора дивилась, як детектив повертається до прихистку свого авто, які жахіття в тому будинку чигають на неї саму. «Доок», – покликав її детектив Баррі Фрост. Він саме вийшов з будинку і стояв на ганку, зіщулившись у своїй вітрівці. Біляве волосся було розпатлене, наче він щойно виліз із ліжка. Хоча обличчя в нього завжди було бліде, жартувати полиск освітлення Ганку надав йому ще хворобливішого вигляду. «Я так розумію, там усе погано?» – мовила судмет експертка «Не те, що хотілося б бачити на Різдво. От подумав, що варто вийти ковтнути повітря». Вона зупинилася біля сходів, зауважила мішанину слідів на присипаному снігом Ганку. «Сюди можна?» Так, це сліди поліції Бостона. А що з іншими слідами, доказами? Ми тут нічого не знайшли. Злочинець що? Залетів у вікно? Здається, підмів після себе. Ще видно сліди від віника, мора спохмурніла. «Уважний до деталей. Зачекайте, ось ще всередині побачите. Вона піднялася сходами, вдягнула бахіли й рукавички. Зблизька фрост мав іще гірший вигляд. Обличчя було видовжене, безкровне, та детектив набрав повітря і ввічливо запропонував – можу вас провести? Ні, побудьте тут, Ріцолі мені все покаже. Він кивнув, але на неї не глянув. Дивився на вулицю з вічайдушною зосередженістю людини, яка намагається втримати вечерю всередині. Докторка Айл залишила його наодинці з цією битвою і простягнула руку до дверей, готуючись до найгіршого. Ще кілька хвилин тому вона була зовсім виснажена і намагалася збадьоритися, і тепер відчувала, як напруження, мов струмок, пройшлося по нервах. Вона ввійшла до будинку, затрималася на порозі. Серце калатало, хоча перед нею відкривалася цілком мирна картина. У передпокої була пошарпана дубова підлога, у відчинених дверях віднілася вітальня, обставлена дешевими меблями, що погано пасувало одне до одного продавленим диваном, кріслом, мішком, книжковою шафою, сколоченою з окремих планок та цінних блоків. Поки що тут нічого не говорило про місце злочину. Жахіття були попереду, вона знала, що на неї чекають саме вони, бо бачила їхнє відображення в очах Барі Фроста та на попелястому обличчі жінки-детектива. Мора пройшла через вітальню до їдальні, де за сосновим столом стояли чотири стільці – Утім, її увагу привернули не меблі, а посуд, ніби накритий для родинної вечері, на чотирьох. Одна з тарілок була прикрита ляною серветкою з плямами крові. Жінка сторожко потяглася до серветки, підняла її за краєчок і глянула на те, що лежало під нею на тарілці. Одразу ж опустила серветку і відсахнулася, хапаючи повітря. «Бачу, ліву кисть ви знайшли», – пролунав голос. Докторка Алс рвучко розвернулася. Чорт, ви мене налякали. Хочете справді злякатися? спитала детектив Ріцолі. Ідіть за мною. Вона розвернулася і повела мору далі коридором, як і фрост, Джейн, здавалося, теж щойно встала з ліжка. Брюки були зім'яті, темне жорстке волосся сплутане. На відміну від напарника, вона крокувала безстрашно. Бахіли шурхотіли по підлозі. З усіх детективів, які регулярно з'являлися в залі для розстанів, саме Джейн найчастіше підходила до самого столу, схилялася над ним, щоб краще роздивитися, тож і зараз не вагалася, ідучи вперед. Це Мора відставала, раз по раз зиркаючи на краплі крові на підлозі. «Тримайтеся цього боку», – звеліла Джейн. «Маємо тут нечіткі відбитки в обох напрямках, якесь спортивне взуття». «Усе вже підсохло, але не хоче, щоб ви щось розмазали». «Хто повідомив про вбивство?» «То був дзвінок на 911 одразу після опівночі». «Звідки?» «З цього будинку». Мора спохмурніла. «Жертва? Вона кликала на допомогу?» Голосу чути не було. Хтось набрав номер екстреної служби і залишив слухавку знятою. Перший патруль приїхав за 10 хвилин після дзвінка – Патрульний побачив, що двері не замкнені, увійшов до спальні і мало не здурів. Джейн зупинилася перед дверима і зиркнула на субмедекспертку через плече з пересторогою. Ось тут стає лячно, наче відрубаної руки було мало. Джейн відійшла, дала морі зазирнути до спальні. Жертви видно не було, лише кров. У середньому людське тіло містить близько п'яти літрів крові. Така ж кількість червоної фарби може зляпати всі поверхні в невеличкій кімнаті. Перед її ошелешеними очима постали саме такі екстравагантні плями, схожі на яскравий серпантин, сміливо розвішаний на білих стінах, меблях та білизні. Артеріально зауважила Рідсолі. Докторка А змогла тільки мовчки кивнути, простежуючи поглядом за арками потоків, читаючи моторошну історію, написану червоним на цих стінах. Коли вона вчилася на четвертому курсі і проходила практику в приймальному відділенні, якось бачила, як жертва вогнепального поранення стікала кров'ю на столі. Тиску пацієнта падав, тож хірург-резидент звідчою вдався до термінової лапаратомії – Сподіваючись узяти під контроль внутрішню кровотечу, він розрізав живіт і вивільнив фонтан артеріальної крові з розірваної аорти, який залив обличчя й халати лікарів. У ті останні божевільні секунди, поки вони працювали відсмоктувачами і пхали до рани стерильні серветки, Мора не могла відвести очей від крові, її діамантового сяйва, м'ясного запаху. Вона опустила руку у відкритий живіт. За ретрактором і тепло, що негайно просочило рукав її халата, здавалося втішним, мов тепла ванна. Того дня в операційній Мора побачила, який бентежний потік може створити навіть слабкий артеріальний тиск. І тепер саме кров на стінах цієї спальні привернула її увагу, розкриваючи історію останніх секунд життя жертви. Коли було зроблено перший розріз, серце її ще билося – Ще створювало кров'яний тиск. Перша автоматна черга крові лишила високий арковий слід над ліжком. Кілька сильних ударів, і арка почала слабшати. Тіло намагалося компенсувати падіння тиску, звужуючи артерії і прискорюючи пульс. Та з кожним ударом серця воно порожніло, прискорюючи власну загибель. Коли тиск нарешті зовсім опав і серце зупинилося, фонтана крові більше не було. Лише слабка цівка, останні краплі. Саме такий запись смерті Мора побачила на стінах і ліжку. Тоді її погляд зупинився на тому, що вона майже пропустила за цими потоками. На тому, від чого за спиною аж сипнуло холодом. На стіні кров'ю було намальовано три перевернуті хрести, а під ними загадкові символи. «Що це означає?» – тихо запитала Мора. Не маємо уявлення, намагаємося зрозуміти. Мора не могла відвести очей від напису. Вона зглипнула. З чим ми в біса маємо справу? Зачекайте, ви ще не все бачили. Джина обійшла ліжкою, показала на підлогу з іншого боку. Жертва тут, принаймні більша її частина. Тільки по той бік ліжка Мора побачила жінку, яка лежала на спині, оголена. Знекровлення надало шкірі алебастрового відтінку, і докторка Айнс раптом пригадала британський музей, де виставлялися десятки уламків римських скульптур. Плин століть розтріскав мармур, відбив голови, відламав руки, лишаючи самі анонімні тулуби. Ось що вона побачила, дивлячись на тіло – розбиту Венеру, без голови. «Здається, він убив її там, на ліжку», – сказала Джейн. Це пояснює бризки на цій конкретній стіні та кров на матраці. Далі перетягнув її на підлогу. Може, потребував твердої поверхні, щоб закінчити. Джейн набрала повітря і відвернулася, наче раптом дійшла до межі і більше не могла дивитися на тіло. «Ви сказали, що перший патруль приїхав за 10 хвилин після дзвінка на 911», – уточнила Мора. «Саме так. Те, що тут відбулося, акутації, відрізання голови». Потребувала більше за десять хвилин. Ми це розуміємо, навряд чи телефонувала жертва. Рипнула під кроками підлога. Обидві жінки озирнулися і побачили у дверях Барі Фроста, який зовсім не хотів заходити. Приїхали криміналісти, повідомив він. Нехай заходять. Джейн трохи помовчила. Вигляд у тебе не дуже. Гадаю, я ще молодець, зважаючи на все. Як там касовець. «Вже поблювали? Нам тут не завадить допомога», – Фрост похитав головою. «Досі в машині сидить. Не думаю, що її шлунок до цього готовий. Піду до криміналістів. Заради Бога, скажи їй, хай яйця відростить», – гукнула Рідсоліна вздогін, коли він вийшов. «Ненавиджу, коли жінки мене підставляють. Псують репутацію нам усім». Докторка А знову подивилася на тіло на підлозі. «Ви знайшли? Решту?» Закінчила за нею Джейн. Так, ліву кисть ви бачили, права рука лежить у ванні, а тепер, гадаю, час показати вам кухню. Що там? Нові несподіванки. Джейн рушила через кімнату до коридору. Мора розвернулася до неї і краєм ока побачила себе в дзеркалі спальні. Відображення дивилося на неї втомленими очима. Чорне волосся злиплося від розталого снігу. Але не власне обличчя змусило її заціпаніти. Джейн, прошепотіла вона, погляньте сюди. Куди? У дзеркало ті символи? Мора розвернулася і вдивилася у символи на стіні. Бачите? Це дзеркальне відображення. Це не символи, а літери, які треба читати в дзеркалі. Джейн подивилася на стіну, тоді на дзеркало. То це слово? Так. Тут написано «пекаві». Детектив похитала головою. Навіть так це мені нічого не каже. Це латина, Джейн. І як перекладається? На мені гріх. На мить жінки витріщилися одна на одну. Тоді Джейн раптом риготнула. Оце так неймовірна заява. Думаєте, молитви тоді ви Марії вистачить, щоб стерти цей конкретний гріх? Можливо, слово стосується не вбивці – «Можливо, йдеться про жертву?» Вона подивилася на Джейн. «На мені гріх». «Покарання?» – припустила Рідсолі. «Помста!» «Це ймовірний мотив!» «Вона чимось розлютила вбивцю?» «Згрішила проти нього?» «Це його розплата?» Джейн глибоко вдихнула. «Ходімо до кухні!» Вона повела Мору коридором. Біля дверей зупинилась і глянула на неї. Заклякло на порозі і надто шелешено побаченим, щоб вимовити хоча б слово. На вкритій кахлями підлозі було намальоване велике коло, нібито червоною крейдою. По колу на певній відстані розпливлися п'ять калюш чорного воску, який розтав і вже застигнув. Свічки, подумала Мора, у центрі кола лежала відрізана жіноча голова, так, щоб очі дивилися просто на них. «Коло, п'ять чорних свічок – це ритуальне приношення. І тепер я мушу їхати додому до своєї донечки?» – промовила Джейн. «Зранку ми всядемося навколо ялинки, розгортатимемо подарунки і прикидатимемося, що у світі панує мир, але я думатиму про цю штуку, яка витріщається на мене зараз. Веселого бляха Різдва!» Докторка Ай зглитнула. «Відомо, хто вона?» Ну я не тягнула сюди друзів та сусідів для точного впізнання. Гей, ви знаєте цю голову на підлозі кухні? Але судячи з фото на водійському посвідченні, можна сказати, що це Лорі Ен 28 років, каштанове волосся, карі очі. Детектив Різко засміялася. Складіть до купи всі частини тіла, десь це й утримаєте. Що ми про неї знаємо? У сумочці знайшли корінець від чека вона працює в музеї природничих наук. Ким саме? Поки не знаємо, але якщо судити з будинку та меблів, Джейн зіркнула на їдальню. Заробляє вона небагато. Почулися голоси та кроки, до будинку війшли криміналісти. Джейн негайно випростилася, щоб зустріти їх із подобою звичної для неї самовпевненості. Усім відома незламна детектив Рідсолі. «Привіт, народи!» – сказала вона, коли до кухні обережно ступили Фрост та двоє криміналістів. «У нас тут весело!» «Господи Ісусе!» – пробелькотів один з криміналістів. «А де решта жертви?» «У кількох кімнатах. Гадаю, вам краще почати з...» Вона замовкла, різко напружилася. Дзвонив телефон на кухонному столі. Фрост стояв найближче. «Що скажеш?» – запитав він, дивлячись на рідсолі. «Відповідай!» Її напарник Боя скозняв слухавку, затягнутою в рукавичку рукою. «Ало!» «Ало!» І знову поклав. «Дали відбій!» «Як визначився номер?» Фрост натиснув кнопку історії дзвінків. «Бостонський!» Джейн узяла свій мобільний, подивилася на дисплей. «Я спробую перетелефонувати», сказала вона, набираючи номер. Послухала сигнали. «Не відповідає!» Я перевірю, чи з нього телефонували сюди раніше, сказав Фрост. Проглянув історію. Кожен вхідний та вихідний дзвінок. Так, ось, дзвінок на 911. 10 хвилин на першу. Наш убивця проголосив про завершення роботи. Є ще дзвінок перед цим. Кембриджський номер. Він підвів очі. 5 хвилин на першу. То наш убивця телефонував звідси двічі, якщо це був убивця. Жейн пильно подивилася на телефон. Ну, поміркуємо. Він стоїть тут у кухні, щойно вбив її, розчленував. Відрубав кисть, руку, виклав голову тут на підлозі. Для чого комусь телефонувати? Він хоче похвалитися? Кому тоді зателефонує? То перевірте, запропонувала Мора. Джейн знову взяла свій мобільний. Цього разу набрала номер у Кембриджі. Дзвонить. Гаразд, це автовідповідач. Вона замовкла і раптом різко глянула на докторку Айс. «Ви не повірите, чий це номер?» «Чий?» Вона дала відбій і знову набрала номер. Передала телефон Морі. Субмет експертка почула чотири сигнали. Тоді вімкнувся запис на автовідповідачі. Голос одразу ж здався бентежно знайомим. «Ви зателефонували до докторки Джойс О'Донал. Я хочу вас вислухати, тож залиште повідомлення». «Будь ласка, і я вам перетелефоную». Мора натиснула кнопку і так само ошелешено подивилась на Джейн. «Для чого вбивці телефонувати Джойсо Донел?» «Жартуєте?» – перепитав Фрост. «Це її номер?» «А хто це?» – розпитав один із криміналістів. Рідсолі глянула на нього. «Джойсо Донел?» – упириться, – мовила вона. Це було не те місце, де Джейн воліла б опинитися різвяного ранку. Вони з Фростом сиділи в її Субару, припаркованому на Братл-стріт, і дивилися на велику білу резиденцію в колоніальному стилі. Коли Джейн була тут востаннє, стояло літо, і садок перед будинком був бездоганно доглянутий. Дивлячись на нього тепер зовсім інший сезон, вона знову була вражена тим, з яким смаком підібрані деталі від сизого оздоблення до красивого рідзвяного вікна на дверях. Заховані ворота були прикрашені сосновими гілками з червоною стрічкою, а у вікно першого поверху було видно ялинку з мерехтливими прикрасами. Дивно, навіть у пери святкують різдво. «Якщо ти не хочеш», – сказав Фрост, – «з нею можу поговорити я». «Думаєш, я не впораюся?» «Думаю, тобі буде важко». «Важко буде не вчепитись її у горлянку?» «Бачиш, я саме про це». Твоє ставлення до цієї жінки тільки заважатиме. Ти вже мала з нею справу, і це на все впливає? Ти не можеш зберігати нейтралітет? Ніхто не зміг би, знаючи, хто вона така і чим займається. В солі. Вона робить те, за що їй платять. Шльондри теж так роблять. Тільки от шлондри нікого не кривдять, подумала Джейн, дивлячись на будинок Джойс Доннелл. Будинок, за який було заплачено кров'ю жертвобивств. Шльондри не входять до зали суду, пританцьовуючи у стильному костюмі від сен джон і не дають свідчень на користь м'ясників. «Я просто кажу, намагайся зберігати спокій, гаразд?» – сказав Фрост. «Ми не мусимо її любити, але не можемо собі дозволити і бісити. Думаєш, я збираюся? А ти глянь на себе, уже випустила пазурі. Це суто самооборона». Джейн штовхнула дверця та машини, бо я знаю, що це стерво спробує встромити в мене свої. Вона вийшла з автомобіля, грузла в сніг долиток, але майже не відчула, як крізь шкарпетки просочується холод. Найгіршим було не фізичне тремтіння. Детектив зосередилася на будинку, на майбутній зустрічі з жінкою, яка надто добре знала її потайні страхи і знала, як ці страхи використати». Фрост розчахнув ворота, і вони пішли розчищеною стежкою до будинку. Кам'яні плити вкрила крига, і Джейн так зосереджено намагалася не послизнутися, що поки дійшла до сходів, уже почувалася невпевненою і вибитою з рівноваги. Не найкраще відчуття для зустрічі з Джойс О'Доннел. Не допомогло б те, що коли двері відчинилися, за ними стояла звична елегантна господиня – Біляве волосся, укладене в гладенький боб, рожева сорочка на гузиках і слакси кольору хаки ідеально пасують до спортивної фігури. Джейн у поношеному чорному бручному костюмі з мокрими від снігу від воротами штанів почувалася прохачкою біля дверей маєтку. Саме цього вона від мене й хоче. Одонел холодно кивнула. Детективи, господиня не відійшла від дверей одразу. Пауза, що мала на меті продемонструвати, тут, на її території головою вона. «Можна ввійти? нарешті запитала Джейн. Знала, що їх, звісно ж, пропустять, а гра вже почалася. Одонел махнула рукою, запрошуючи їх у дім. «Не так я хотіла провести різдво», – сказала вона. «Я так само відбила удар від солі і впевнена, що жертва теж такого не хотіла». «Як я вже й казала, усі записи стерто», – мовила Одонал, ведучи їх до вітальні. «Можете послухати, але чути там немає чого». Мало що змінилося, відколи Джейн була в цьому домі востанні. Вона побачила ті ж абстрактні картини на стінах, ті ж східні килими насичених відтінків. Новою була лише різдвяна ялинка. У дитинстві Джейн їх прикрашали безсистемно – Їлки були обтяжені різноманітними прикрасами, не всі з яких доживали до кінця Різдва в домі Ріцолі. І дощ, дуже багато дощику. Джин називала такі ялинки лас-вегасівськими. А на цій не було жодної нитки дощику, жодного лас-вегаса в цьому домі. Натомість ялинка була прикрашена кришталевими призмами та срібними сльозинками – що відбивали зимове світло на стіні танцівними цятками. Навіть її бісова ялинка змушує мене почуватися неадекватною. Одонел підійшла до автовідповідача. «Ось усе, що наразі є», – мовила вона і натиснула кнопку. Цифровий голос виголосив. «Нових повідомлень немає», – жінка глянула на детективів. «Боюся, запис, про який ви питали, зник». Повернувшись додому, я прослухала і стирла всі повідомлення. Коли дісталися до вашого, у якому ви просили цього не робити, було запізно. «Скільки всього було повідомлень?» – запитала Джейн. «Чотири. Ваше останнє. Дзвінок, який вас цікавить, мав надійти близько десяти хвилин на першу». «Так, і номер зберігся в електронному журналі». Одонел натиснула кнопку, перемотала до потрібного дзвінка. Але хай хто телефонував, він нічого не сказав. Вона подивилася на Джин. Повідомлення як такого не було. Що ви чули? Я вже казала, нічого. Сторонні звуки, телевізор, дорожній гамір. Навіть без тяжкого дихання обійшлося. Кілька секунд тиші, а тоді відбій. Саме тому я одразу ж його й стерла. Не було чого слухати. Номер вам знайомий? запитав Фрост. «А мав би бути?» «Ми питаємо, щоб знати», – сказала Джейн з помітною жовчу в голосі. Їхні зодонал погляди зустрілися, і в цих очах Ріцолі побачила спалах презирства. Я навіть уваги їй не варта. «Ні, цей номер мені не знайомий», – відповіла та. «Ім'я Лорі Ентакер вам щось каже?» «Ні, а хто це?» Уночі її вбило у власному домі. Дзвінок надійшов з її телефону. Одонел помовчала і розважило-промовила. Це могла бути помилка? Навряд чи, докторка Одонел. Гадають, дзвінок справді було адресовано вам. Для чого телефонувати мені і мовчати? Наймовірніше, вона почула повідомлення на автовідповідачі. Зрозуміла, що помилилася і повісила слухавку. Не думаю, що вам телефонувала жертва. Одонел знову помовчала, цього разу довше. Розумію, мовила вона, пройшла до крісла, сіла, але не тому, що не могла встояти на ногах. Вона мала цілком безтурботний вигляд, імператриця на прийомі. Ви вважаєте, що мені телефонував убивця? Здається, така ймовірність вас зовсім не бентежить. Я надто мало знаю, що бути збентеженою. Взагалі нічого не знаю про цю справу, то, може, розповісти мені? Вона махнула рукою на диван, запрошуючи відвідувачів присісти. То був перший натяк на гостині з її боку. «Бо ж тепер ми маємо дещо цікаве», – подумала Джейн. На неї повіяло кров'ю. Саме її прагнеться жінка. Диван був білосніжний, і Фрост не одразу сів, наче боявся замастити обивку. Та Джейн навіть не глянула, сілася у мокрих від снігу штанах і зосередилася на одону. Жертвою стала жінка 28 років, сказала вона. Її вбили сьогодні вночі, близько о півночі. Підозрювані нікого не заарештували. То ви не знаєте, хто вбивця? Я кажу, що ми нікого не заарештували. Наразі йдемо за зачепками. І я одна з них. Хтось телефонував вам із дому жертви. Це цілком міг бути злочинець. І для чого йому? якщо припустити, що це він, говорити зі мною. Ріцунлі подалася вперед. Ми обидві знаємо, для чого, докторко, бо ви цим заробляєте. Певно, маєте непоганий фан-клуб зубивць, які вважають себе вашими друзями. Знаєте, ви ж знаменитість поміж душогубців, пані Москоправ, яка спілкується з потворами. Я намагаюся їх зрозуміти, от і все, вивчаю їх. Ви їх захищаєте. Я нейропсихіатр. Значно краще кваліфіковано давати свідчення в суді, ніж більшість свідків-експертів. Не кожному вбивці в місце за гратами. Серед них є дуже скривджені люди. Так, вашу теорію я знаю. Дайте хлопчині по голові, попсуйте лобові частки мозку, і він не нестиме жодної відповідальності за те, що скоїть після цього. Може вбити жінку, розрубати її на частини, а ви однаково захищатимете його в суді, то що сталося з жертвою? Обличчя Донелл стало неприємно бадьорим. Очі хижо загорілися. Її розчленували? А чого ви питаєте? Просто хотіла б знати. Професійна допитливість. Одонл відкинулася на спинку крісла. Детектив Рідсолі, я опитала чи мало вбивць з руками склала повну статистику мотивів, методів, схем. Тому так, це професійна допитливість. Вона помовчала і додала. Розчленування трапляється не так уже рідко, особливо коли це допомагає позбутися жертви. Цього разу все було не так. Ви точно знаєте, це очевидно. То він виставив на показ частини тіла, зробив постановку. А що? Маєте хворих на голову дружків, які таке люблять? «Не хочете поділитися іменами? Вони ж вам пишуть, правда? Ваше ім'я відоме, докторка, яка любить подробиці. Якщо і пишуть, то зазвичай анонімно, імен своїх не називають. Але листи ви отримуєте», – зауважив Фрост. «Люди зі мною зв'язуються. Убивці або вигадники. Неможливо визначити, правду вони говорять чи ні. Гадаєте, деякі з них просто діляться фантазіями?» І певно, ніколи їх не втілюватимуть. Вони просто потребують вираження своїх неприйнятних бажань. Усі ми маємо такі. Навіть найлагідніший чоловік часом мріє про те, що волів би робити з жінками, про збочені речі, якими ніколи не наважиться поділитися. Б'юся об заклад детективи Фросте, навіть ви плекаєте кілька неналежних фантазій. Вона не зводила з нього очей. Цей погляд мав змусити його почуватися незатишно. Фрост до його честі навіть не зашарівся. «Хтось писав вам про фантазії, пов'язані з розчленуванням?» – запитав він. «Останнім часом – ні». «Але писали ж?» «Як я вже й казала, розчленування – не така вже й рідкість. У фантазіях чи реальності?» «І так, і так», – втрутилася Джейн. «Хто писав вам про свої фантазії, доктор Кодонел? Жінка спокійно зустріла її погляд. Листування конфіденційне, саме тому вони знають, що можуть поділитися зі мною таємницями, розповісти про свої жадання і фантазії. Ці люди вам телефонують? Не часто. І ви з ними розмовляєте. Я їх не уникаю. У вас є список цих людей? Не те, щоб список. Навіть не пам'ятаю, коли це було останнє. Це було сьогодні вночі? «Ну, мене не було вдома, щоб відповісти». «У другій ночі вас теж не було вдома», – зазначив Фрост. «Ми телефонували, спрацював автовідповідач». «Де ви були вночі?» – спитала Джин. Одонел знизила плечима «Не вдома». «О другій ночі на святвечір я була з друзями». «О котрі ви повернулися?» «Десь о пів на третю. «Це, певно, дуже хороші друзі. Не хочете поділитися їхніми іменами?» Не хочу. Чому? Чому я не хочу порушення свого права на приватність? Я справді мушу відповідати на це питання? Ми розслідуємо вбивство. Цієї ночі було жорстоко вбито жінку. Місце злочину було чи не найбрутальнішим з тих, які я взагалі бачила. І ви хочете знати моє алібі? Просто цікаво, чому ви не хочете розповісти? То мене підозрюють? Чи ви лишень прагнете показати мені, хто тут головна? Ви не підозрювано. Наразі. Тоді я не зобов'язана взагалі з вами говорити. Господиня різко підвелася і рушила до дверей. Я вас проведу. Фрост теж почав підводитися. Тоді побачив, що напарниця сидить нерухомо. І знову опустився на диван. Джейн сказала, якби вам було не начхати на жертву, якби ви тільки бачили, що він зробив з Лорі Енттакер, одону розвернулася до неї. То може ви мені розповісти? Що саме з нею зробили? Хочете подробити, чи не так? Це галузь моїх досліджень, я мушу знати подробиці. Вона підійшла до Джейн. Це допомагає мені зрозуміти. Або ж просто тебе заводить. Тому ти раптом стала така зацікавлена. Навіть нетерпляча. Ви сказали, що її розчленували, мовила Одонел. Голову було відрубано? Ріцолі застережливо озвався Фрост. Але Джейн не мала нічого говорити. Одоннел вже дійшла до власних висновків. Голова – дуже потужний символ, такий особистісний, індивідуальний. Вона підійшла ближче, граційна, мов хижачка. Він забрав її з собою, як трофей, на згадку про вбивство. Скажіть, де ви були сьогодні вночі? Або ж залишив на місці злочину, там, де вона спричинила б максимальний шок, де її неможливо було пропустити, може на кухонному столі, чи на видноті, на підлозі. З ким ви були? Виставити на показ голову, обличчя – це потужне повідомлення. Це для вбивців спосіб сказати вам, що він повністю контролює ситуацію. Він показує вам вашу безпорадність, детективи, і власну силу. З ким ви були? Щойно ці слова злетіли з вуст Джин, вона збагнула, що припустилася помилки. Вона дозволила Одоннен підганяти і втратила самовладання, яскрава ознака слабкості. «Мої друзі – це особисте», – відповіла Одонел і з легкою усмішкою додала. «Окрім одного, про якого вам і без того відомо, маю на увазі нашого спільного знайомця. Знаєте, він постійно про вас питає, постійно хоче знати, як у вас справи. Вона не повинна була називати імені, обидві знали, що йдеться про Ворена Гойта». Не реагуй, думала Джин, не показуй, як глибоко вона занурила пазурі. Та вона відчула, як заціпеніло її лице і зауважила стривожний погляд Фроста. Шрами, залишені гойтом на її долонях, були найпомітнішими ранами, однак існували й значно глибші. Навіть тепер, більш ніж два роки по тому, вона здригалася, чуючи його ім'я. Він ваш шанувальник детективи, вела Даліо Через вас він більше ніколи не зможе ходити, та Ворон не плекає образ. Мені начхати, що він думає. Я минулого тижня їздила до нього. Він показав мені колекцію газетних вирізок. Досіє Джин, як він це називає. Коли влітку ви втрапили в ту облогу в лікарні, він ціну ніч не вимикав телевізор. Бачив кожну секунду репортажу. Одону помовчала. «Розповів мені, що у вас народилася донечка», – Джейн заклякла. «Не дозволяй так із собою поводитися, не дозволяй їй устромити пазурі ще глибше. Здається, вашу дочку звати Реджина, чи не так?» Редсолі підвелася, і хоча вона була нижчою за Одонел, щось у її очах змусило другу жінку відсахнутися. «Ми вам ще зателефонуємо», – кинула Джейн. «Телефонуйте скільки завгодно», – відповіла докторка. «Мені немає чого вам сказати». «Вона бреше», – промовила Джейн. Детектив різко смикнула дверця та автомобіля і сіла за кермо. Втупилась у сцену, що наче з різдвяної листівки зійшла. На бурульках сяє сонце, вкриті сніговими візерунками будинки, прикрашені гарними вінками й гостролистом. І ніяких тобі крикливих Санта-Клаусів з чи екстравагантних інсталяцій на дахах, як у Ревере, де вона виросла. Рід подумала про будинок Джоні Сільви через дорогу від дому її батьків та черги витрішколюбів, які завжди завертали на їхню вулицю подивитися на світлове шоу, яке Сільви щогрудня влаштовувала у своєму дворі. Там був Санта і троє волхвів, і ясла з Марією та Ісусом, і стільки тварин, що ноїв ковчег, затонув би, і все освітлено, як на ярмарку. Електрики, якусь сіль спалювали на це кожного різдва, вистачило б на якусь дрібну африканську країну. Але тут, на Брітл-стріт, не було таких яскравих видовищ. Сама стримана елегантність. Тут не було жодного Джоні Сільви. Тім, краще вже мати за сусіда йолопа Джоні, ніж жінку з цього будинку. Вона знає про справу більше, ніж нам говорить. Як ти дійшла цього висновку? запитав Фрост. Це інстинкт. Я думав, ти в інстинкти не віриш. Завжди ж так кажеш, що це лише здогадки, але я знаю цю жінку, знаю, що її цікавить. Джим подивилася на напарника, чиє обличчя в слабкому зимовому світлі здавалося ще блідніше, ніж зазвичай. Вона вночі отримала більше, ніж просто дзвінок від убивці. «Ти вгадуєш? Чому вона стерла повідомлення? А чому б ні, якщо там нічого не було?» «Це вона так каже. Отже ж, вона тебе дістала, – похитав головою Фрост. – Я так і знав. І близько не підійшла. Невже?» Коли заговорила про Роджину, тобі не вибило запобіжники? Вона москоправ, знає, як тобою маніпулювати. Тобі взагалі не варто мати з нею справу. А кому? Тобі? Тій розмазній касовіць? Комусь, хто не мав з нею справу? Комусь, кого вона не зачепить? Він допитливо подивився на Джин, так? Що їй захотілося відвернутися? Вони вже два роки були напарниками, і хоча не надто близько дружили, між ними було порозуміння, яке не часто трапляється між друзями чи навіть коханцями, бо вони бачили ті самі жахіття, вели ті самі битви. Фрост краще за всіх, навіть за її чоловіка Гебріела знав, що поєднувало їх із Джойс Одонелл та з убивцею, відомим як хірург. «Вона досі тебе лякає, так?» – тихо запитав він. Вона мене просто бісить, бо знає, від чого тобі страшно, і ніколи не припиняє нагадувати про нього, згадувати його ім'я. Наче я хоч трошечки боюся типа, який навіть пальцями ніг не неспроможний, який постцяти не може, поки йому трубку прутня не запхає. О так, Ворен Гоїд мене дуже лякає. Тобі досі сняться кошмари? Це запитання заскочило Джейн. Збрехати вона не могла, напарник помітив би, тому промовчала взагалі, дивлячись перед собою на ідеальну вулицю з ідеальними будинками. Мені б снилися, якби таке сталося зі мною, сказав Фрост. Але ж не сталося, подумала ріцолі. Це я відчувала гойтове лезо на горлі, це я ношу шрами від його скальпеля. Це про мене він досі думає, досі фантазує, хоча він більше ніколи не зможе скривдити її від самого знання про те, що вона досі об'єкт його бажань, у неї виступали сироти. «Чому ми про нього говоримо?» – спитала вона. «Ідеться про Одонел». «Цих двох не розділиш». «Це ж не я постійно його згадую. То повернімося до справи. Гаразд, Джойс Одонел. Та чому вбивця вирішив їй зателефонувати? Ми не можемо бути певні, що їй телефонував саме злочинець. Поговорити з Одонел. Ось чудовий секс по телефону в уяві кожного збочинця. Вони розповідають їй свої найпаскудніші фантазії. Вона їх ковтає і просить добавки, тим часом роблячи нотатки. Ось для чого він їй телефонував. Хотів похвалитися своїми досягненнями. Хотів, щоб його послухали. Докторка вбивство – очевидний кандидат для такого. Вона розлючено повернула ключа в замку і завела двигун – з вентилятора подула холодом. Він для цього їй телефонував. Похвалитися, скупнутися в її увазі. Для чого їй про це брехати? А чому б не сказати нам, де вона була вночі? Виникають запитання щодо того, з ким вона була. Чи цей дзвінок не був запрошенням? Фрост насупився. «Ти маєш на увазі те, що я думаю?» Незадовго до опівночі наш убивця шинкує Лорі Ентакер – тоді телефонує Одонел. Вона стверджує, що її не було вдома, що дзвінок пішов на автовідповідач. А що, як вона була вдома? Що, як вони так і поговорили? Ми телефонували у другий. Вона не відповіла, бо вдома її більше не було. Вона сказала, що була з друзями. Рідсолі подивилася на напарника. Що, як то був один друг? Один новісінький дружбан? Та ну. «Ти справді думаєш, що вона захищала б цього вбивцю?» «Як на мене, вона на все спроможна!» Джин відпустила гальма і від'їхала від узбіччя. «На все!» «Не годиться так проводити різдво!» – сказала Анджела Ріцолі, зіркаючи на дочку з за кухонної плити. На комфорках побулькували, клацаючи кришками чотири каструлі. Пара пасмами звивалася навколо волого відпоту волосся Анджели, вона підняла кришку з каструлі і висипала в окріп миску домашніх ньоків. Їхні булькання віщувало неминуче наближення обіду. Джейн глянула на безкінечні тарелі частування. Найгіршим страхом Анджели від солі було те, що хтось колись вийде з її дому голодним. Сьогодні цього не мало статися. На столі ароматно пахнула ореганну та часником, запечена бараняча нога. Поруч на петельні сичала картопля, здобрена розмарином. Джин побачила чи абату та салати з томатів і мацарели. Самотнім внизком Джин та Гебріела до цього бенкету став салат із зелених бобів. Під кришок на плиті доносилися інші аромати. В окропі крутилися і булькали ніжні ньокі. Чим тобі допомогти, мамо? запитала Джин. Нічим. Ти ж із роботи, то посидь. «Хочеш я на трусир? ні «Ні-ні, ти, певно, втомилася». Гебріел сказав, що всю ніч не спала. Анджела швиденько помішала в кастрюлі дерев'яною ложкою. «Не розумію, чому ти й сьогодні мусила працювати?» «Це нерозумно. Така в мене робота. Але це ж різдво. скажи це поганцям». Джин дістала шухляди тертку і почала натирати шмат пармезану. «На цій кухні неможливо було сидіти спокійно». А чому Майк та Френкі не допомагають? Ти, певно, весь ранок куховарила. Та ти знаєш своїх братів? Так, пирхнула Джейн, на жаль. У вітальні, як завжди, горла з телевізора футбол. Крики чоловіків доєдналися до рівня стадіону. Всі віншували якогось типа з пружним задком, там ячем зі свинячої шкіри. Анджела швиденько оглянула бобовий салат. О, на вигляд непогано. Чим заправляла? Не знаю, це Гебріел готував. Тобі так пощастило, Джені. Твій чоловік уміє готувати. Пару днів помуч татка голодом і він теж навчиться. Не навчиться. Так і замерніє за столом, чекаючи, поки обід сам до кімнати запливе. Анджела зняла кастрюлю з плити і перевернула над друшляком, висипаючи готові йоки. Коли пара розсіялася, Джейн побачила їх мокре обличчя, обрамлене пасмами волосся. На дворі вітер пронизував крижані вулиці, а тут на материнній кухні від спеки горіли обличчя і вікна вкривала пара. «А ось і матуся», – сказав Гебріел, заходячи до кухні з Реджиною на руках. «Дивіться, хто вже прокинувся?» «Щось вона недовго поспала», – зауважила Джейн. «Це під футбол?» – Гебріел засміявся. «Наша дочка точно вболіває за патріотів». Чула б ти, як вона завивала, коли дельфіни їм забили. «Дай її мені!» Джин розкрила обійми і притиснула непосидючу Реджину до грудей. «Моїй дитині лише чотири місяці?» – подумала. «А вона вже намагається від мене втекти». Розлючена маленька Реджина прийшла до цього світу, вимахуючи кулачками, червона від крику. «Невже тобі так не терпиться вирости?» – питала себе Джин, заколисуючи дочку. «Не хочеш трохи довше побути маленькою? Дозволити тримати тебе, тішитися тобі, поки роки не вивели тебе за мій поріг?» Малеча схопила матір за волосся і боляче смикнула. Джейн поморщилася, прибрала чіпку ручку і раптом подумала про іншу руку. Холодну, позбавлену життя. Чиясь інша дочка нині лежить у морзі, розрубана на шматки. «Ну ось!» Різдво, сьогодні мені, як ніколи, не варто думати про мертвих жінок. Але цілуючи шовковисте волосся серед вдихаючи аромат мила і дитячого шампуня, вона не могла викинути з голови іншу кухню і те, що дивилася на неї з кахляної підлоги. Аго, мам, там перерва, коли їсти будемо? Жін підвела очі. До кухні вкотився Френкі, старший брат. Востаннє вони бачилися рік тому коли він прилетів додому на Різдво з Каліфорнії. Відтоді плечі в нього стали ще ширші. Здавалося, Френки щороку збільшуються. Руки були вже такі м'язисті, що висіли тепер не прямо, а арками, мов горили. Стільки годин у спортзалі, і що це йому дало, подумала Джейн. Став більший, але точно нерозумніший. Вона кинула схвильований погляд на Гебріела, який відкорковував п'янті. Вищий і стрункіший за Френкі він мав будову скакуна, а не ваговоза. Якщо маєш мізки, подумала вона, кому потрібні м'язи монстра? Обід за 10 хвилин, повідомила Анджела. Тобто до третьої чверті не закінчимо, відповів Френкі. Може просто вимкнете телевізор, запропонувала Джейн. Це ж різдвяний обід. Так, і якби ти вчасно з'явилася, ми поїли б раніше. Френкі! обірвала його Анджела. «Твоя сестра працювала всю ніч, і бачиш, вона мені допомагає, тож не чіпай її». У кухні запанувала тиша. Брат з сестрою обоє здивовано подивилися на матір. «Невже, ма, хоч раз стала на мій бік? Що ж, класне різдво», сказав Френкій і вийшов. Анджела переклала ньоки в глибоку миску і полила паруючим телячим соусом. «Ніякої поваги до жіночої роботи», Пробуркотіла вона. Джейн засміялася. «Це ти щойно помітила?» «Наче ми на ту повагу не заслужили. Анджела потяглася за великим ножем і атакувала пучок петрушки з дрібним кулеметним стукотом. Це я винна. Треба було його краще виховувати. Хоча насправді винен твій батько. Це він приклад подає. І зовсім мене не цінує ні в чому». Джейн зиркнула на Гебріела який скористався моментом і втік із кухні. «Ей, мамо, тато чимось тебе роздратував?» Анжела глянула на доньку через плече. Лезо ножа зависло над порубаною зеленю. «Ти не хочеш знати?» «Хочу». Джені, я про це не говоритиму». «О, ні. Вважаю, що кожен батько заслуговує на погвагу від своєї дитини. Хай би що чинив». «То щось він таки вчинив?» «Кажу тобі, я про це не говоритиму». Анджела згребла петрушку, притруслила неюньоки в місці. Тоді потупцяла до дверей і загорлала, перекрикуючи звук телевізора. «Обід! Сідайте!» Попри наказ Анджели, Френк, Рідсолі з синами ще кілька хвилин не могли відірватися від екрана. Почалося шоу в перерві, і полем закружляли довгоногі дівчата у блискітках. Троє чоловіків рід Солі сиділи, не зводячи з них очей. Тільки Гебріел підвівся, щоб допомогти Джейн та Анджелі занести частування до їдальні. Хоча він ані слова не сказав, погляд у нього був красномовний. Відколи церіздвяний обід став полем бою? Анджела грюкнула мискою картоплю об стіл, увійшла до вітальні і схопила пульт. Одним натиском вимкнула телевізор. Френкі застогнав. «Ну, мам!» «Там Джесіка Сімсом має бути за десять!» Тут він помітив, яке в матері обличчя, і негайно замовк. Майк першим зіскочив з дивана. Без жодного слова слухняно прослизнув знов до їдальні. Його брат Френкі та Френк-старший пішли слідом значно похмуріше. Стіл був накритий неймовірно. У кришталевих підсвічниках мерехтіли свічки – Анжела розклала сині з золотом порцелянові тарілки, і серветки, і нові винні келихи, недавно куплені в магазині посуду «Данск». Та коли вона сіла і оглянула цей бенкет, у погляді не було гордості, саме кисле невдоволення. «Як чудово, місяць солі!» – сказав Гебріел. «О, дякую! Я знаю, ти можеш оцінити, скільки зусиль потребує таке частування!» Бо ж сам умієш готувати. Ну, я стільки років жив сам, що й вибору не мав. Він опустив руку під стіл, стиснув долоню Джин. Пощастило знайти дівчину, яка готує. Треба було додати, коли руки доходять. Я навчила Джейні всього, що сама знаю. Ма, можеш передати баранину? гукнув Френкі. Перепрошую, баранину. А що сталося з будь ласка? Не передам, поки не почую цього слова. Батько Джин зітхнув. «Та ну тебе, Енджі, це ж різдво. Можеш просто нагадувати хлопа?» «Я цього хлопа 36 років годую. Не умри з голоду, тільки через те, що я прошу трохи чемності. «Ей, мам!» – втрутився Майк. «Чи могла б ти, будь ласка, передати картоплю?» І смиренно додав ще раз. «Будь ласка!» «Так, майки, передала йому миску Анжела. Певний час ніхто не говорив». Чутно було лише, як жують щелепи і шкрябають порцеляну ножі. Джин глянула на батька, який сидів з одного краю столу, тоді на матір з іншого. Їхні погляди не зустрічалися. Вони цілком могли б їсти в різних кімнатах, така між ними була прірва. Джин не часто розглядала батьків, але сьогодні відчула в цьому потребу, і побачене її засмутило. Коли вони встигли так постаріти, коли в мами з'явилися ці складки на повіках, а татове волосся так порідшало, коли вони зненавиділи одне одного. «Джейні, може розповісти, чим була така зайнята цієї ночі?» – запропонував батько, дивлячись на дочку і ретельно уникаючи Анджели. «Тато, ніхто не хоче про таке слухати». «Я хочу», – втрутився Френкі. «Різдвож, думаю, що...» «То кого порішили?» Джейн глянула на старшого брата через стіл. «Молоду жінку. Неприємне видовище». «Я про це потерявинив би», – сказав Френкі, поклав до рота шмат рожевої баранини. Майстер-сержант Френкі кидає їй виклик. «Тобі б не сподобалося. Мені точно не сподобалося. Вона хоч гарна була? А це тут до чого? Просто цікаво». «Ідіотське запитання. Чому?» «Якщо вона гарна, це допомагає зрозуміти мотив того типу». «Мотив для вбивства? Боже, Френкі!» «Джейн!» – застеріг батько. «Припини, різдвож!» «Ну, Джейні має рацію», – рубанула Анжела. Френк здивовано подивився на дружину. «Твоя дочка богохолить за столом, а ти на мене нападаєш. Думаєш, тільки гарних жінок можна вбивати?» «Ма, я такого не казав», – заперечив Френкі. Він такого не казав, підтримав сина батько. Але ж подумав, ви обидва подумали, тільки привабливі жінки варті уваги. Любити чи вбивати цікаво тільки тоді, як вони гарні. Я тебе прошу. Про що просиш, Френко? Ти знаєш, що це правда? Глянь на себе. Джейн з братами, спохмурнівши, розвернулися до батька. Нащо на нього дивитися, ма? – спитав Майк. Анджело, це ж із двох, – сказав Френк. «Я знаю, що Різдво!» – Анджела скочила на ноги і схлипнула. «Я знаю!» Вона вийшла на кухню. Джейн подивилася на батька. «Що відбувається?» Френк знизав плечима. «У жінок такого віку буває. Життя змінюється. Це не просто зміни. Піду спитаю, що з нею?» Джейн підвелася і пішла за матірю. «Мамо!» Анджела наче й не почула. Стояла спиною до дверей, збиваючи вершки в мисці з нержавної сталі. Міксер торох котів, стіл укривали білі плями. Мамо, все гаразд? Треба зайнятися десертом, зовсім забула збити вершки. Що сталося? Треба було все підготувати до того, як сідати. Ти ж знаєш, що твій брат Френкі стає нетерплячий, як мусить надто довго чекати наступної страви. Якщо просидить там більше, ніж п'ять хвилин, то й не щуєшся, як знову телевізор увімкни. Анжела взяла цукор, сипонула повну ложку в миску і продовжила збивати. «Ну, хоч Майки намагається бути чемний, як може. Хоч і бачить погані приклади. Хоч куди глянь, самі погані приклади. Слухай, я бачу, що щось не так». Анжела вимкнула міксер і, згорбившись, подивилася на вершки. «Збиті мало не на масло». Джейн, це не твій клопіт. Якщо він твій, то і мій теж. Мати озирнулася на неї. Шлюб складніший, ніж тобі здається. Що вже тато накоїв? Анджела розв'язала фартуха, кинула на стіл. Віднесеш пиріг замість мене, голова болить, піду нагору, ляжу. Мамо, поговори зі мною. Більше я нічого не скажу. Я не з тих матерів. Ніколи не змушувала дітей ставати на чийсь бік. Анджела вийшла з кухні і погупала внагору до спальні. Джейн зачудовано повернулася до їдальні. Френкі був надто зайнятий розпилюванням другої порції баранини і навіть очей не підвів. Але Майк мав стривожений вигляд. Може, Френкі й тупий, як валянок. А от Майк точно зрозумів, що щось сьогодні дуже не так. Вона подивилася на батька, який вилив у свій келих мало не всю пляшку к'янті. Тато! «Не хочеш розповісти, в чому річ?» Батько сьорбнув вина. «Ні, вона дуже засмучена, і це наша з нею справа, ясно?» Він підвівся, поплескав Френкі по плечі. «Ходімо, ще встигнемо на третю чверть». «То було найпаскудніше наше різдво», – сказала Джин дорогою додому. Реджина спала у своєму автокріслі, і вперше за вечір вони з Гебріелем могли поговорити без перешкод. Усе зазвичай не так. Тобто ми чубимося все таке, але мама завжди все вирівнює. Вона глянула на чоловіка, чий вираз обличчя в погано освітленій машині було важко прочитати. Пробач, за що? Ти не знав, що береш дружину з божевільні. Тепер, певно, питаєш себе, у що ж ти вліз? Так, я сказав би, саме час дружину поміняти. Ну, це ж трошки спадає на думку, егеш? «Джей, не вирзи казна що!» «Дітько, іноді мені самій хочеться втекти від своєї рідні. А от я точно не хочу втікати від тебе». Гебріо знову зосередився на дорозі, де вітер проносив жмотки снігу перед фарами. Вони їхали мовчки, тоді він сказав. «Знаєш, я ніколи не чув, щоб мої батьки сварилися. Жодного разу, поки різ. Перед, добивай. Я знаю, що моя родина купа вирискуні». Просто ти з сім'ї, у якій озвучують свої почуття, грюкають дверима, горланять і регочуть, мов гієни. О, все краще і краще. Хотів би я в такій рости. А вже ж!» Джейн засміялася. «Мої батьки не кричали, Джейн, і не грюкали дверима, і сміялися нечасто. Ні, родина полковника Діна надто дисциплінована, щоб опуститися до такої низості, як емоцій. Не пригадую, щоб він хоч раз сказав «люблю тебе», «мені» чи «моїй матері». Я мусив учитися це говорити, і досі вчуся. Він подивився на неї. «Це ти мене вчиш?» Вона торкнулася його ноги. Її крутий, коли непробивний чоловік, навіть його можна чогось навчити. «Тому ніколи за них не вибачайся», – закінчив Гебріл. «Бо вони створили тебе. Іноді я в цьому сумніваюся». Як гляну на Френкі, то й думаю, господи, будь ласка, нехай виявиться, що мене підкинули їм на поріг. Чоловік засміявся. Ситуація сьогодні була напружена, то в чому річ? Не знаю, Джейн відкинулася на спинку сидіння, та рано чи пізно ми про все дізнаємося. Джейн сунула взуті ноги в бахілий, вдягнула хірургічний халат, зав'язала за спиною. Глянувши крізь скляну перегородку лабораторію, подумала, як же не хочеться туди йти. Але Фрост був уже в залі, вбраний у халати, маску, над якою було видно, як він скривився. Морин асистент Йошима дістав з конверта рентгенівські знімки і повісив на негатоскоп. Спина докторки Алс затуляла стіл, ховаючи те, з чим Рідсолі так не хотілося мати справу. Лише годину тому вона сиділа за столом у себе на кухні, Реджина воркотіла в неї на колінах, а Гебріел готував сніданок. Тепер омлет перевертався в шлунку, хотілося зірвати халат і вийти звідси на чистий сніг. Натомість вона штовхнула двері до залу для розтинів. Субмет експертка глянула на неї через плече, на обличчі не читалося жодного негативу з приводу процедури, що на них чекала. Просто професіоналка, така ж, як інші, готова стати до роботи. Вони обидві мали справу зі смертю, та Мора була з нею в ближчих стосунках. Їй було простіше дивитися смерті в лице. «Ми вже збиралися починати», – сказала вона. Затрималася на дорозі. Там нині зранку безлад. Детектив зав'язала маску, підходячи до краю столу. Намагалася не дивитися на рештки, натомість зосередившись на наготоскопі. Йошима клацнув вимикачем, увімкнулося світло за двома рядами знімків – рентгени черепа. Утім, вони були не схожі на інші знімки голови, які Джейн бачила. Там, де мав би бути спіний мозок, було лише кілька хребців, а далі – нічого. Тільки зазубрина тінь м'яких тканин там, де розрізали шию. Вона уявила, як Йошима викладає голову для знімків. Цікаво, чи голова котилася, мов м'яч, поки він розташовував її на плівці і налаштовував коліматор. Джейн відвернулася. І перевела погляд на стіл, на рештки тіла, розкладені в анатомічній послідовності. Тулуп лежав на спині, відрубані частини приблизно там, де мали б бути, пазл із кісток та плоті, який чекає складання. Хоча Джейн не хотілася туди дивитися, голова теж була на місці. Перекотилася на ліве вухо, наче жертва дивилася вбік. «Я маю роздивитися рано», – сказала Мора. «Допоможете потримати в правильному положенні?» Пауза. Джейн. Ріцолі здригнулася і подивилася на субмитекспертку. «Що? Йошиме зніматиме, а мені треба оглянути рану зі збільшенням». Докторка Айлс узяла череп затягнутими в рукавичку руками і покрутила голову так, щоб краї рани зійшлися. «Ось, отримайте в цьому положенні. Вдягніть рукавички і заходьте з цього боку». Джейн зиркнула на Фроста. «Краще вже ти, ніж я», – промовляли його очі. Вона перейшла до іншого краю столу, зупинилася, з ляскатом натягнула рукавички і потяглася до черепа. Зрозуміла, що дивиться в очі жертви. Рогівки, яких були тьмяні, наче в воскові. Півтора дня в холодильнику вистудили плоть, і, тримаючи це обличчя в долонях, Ріцолі подумала про м'ясний прилавок у місцевому супермаркеті з крижаними курчатами, загорнутими в пластик. Зрештою, усі ми просто м'ясо. Мора зігнулася над раною, вивчаючи її в лупу. Здається, тут єдиний удар спереду, дуже гостре лезо. Кістка подряпана доволі глибоко, під вухами. Мінімальна схема ножа для хліба. «Хлібні ножі не дуже гострі», – мовив Фрост. «Звідкись іздалеку». Джим підвела очі і побачила, що він відійшов від столу і стояв на півдорозі до вмивальника, тримаючи руку на масці. «Я мала на увазі не саме лезо, а структуру розрізу», – пояснила Мора. «Ідеться про надрізи, що заглиблюються в одній площині». Тут ми бачимо перший дуже глибокий розріз, що розітнув щитоподібний хрящ і дійшов аж до хребта. Тоді швидке розчленування між другим та третім хребцями. На це обезголовлення могло піти менше хвилини. Йошима з цифровою камерою підійшов ближче, зробив знімки рани в збільшенні, фронтальний, бічний, жахіття під усіми кутами. «Добре, Джейнс», – сказала докторка Айлс. Подивимось у площині розрізу. Вона забрала голову і перевернула її вниз маківкою. Потримайте, будь ласка, ось так. Ріцолі краєм ока помітила розрубану плоть та відкриту трахею і різко відвернулася, тримаючи голову на осліп. Мора знову піднесла до голови лупу, розглядаючи рану зблизька. Бачу борозни на щитоподібному хрящі. Гадаю, лизу було зазубрене. Зробіть знімки. І знову клацнув спуск. Йошима нахилився ближче, знімаючи. «На цих світлинах будуть мої руки», – подумала Джин, «Ця мить буде збережена в досі. Її голова, мої руки. Ви сказали, що на стіні була артеріальна кров», – подав голос Фрост. Субмедекспертка кимнула. «У спальні. Вона була жива?» «Так. І це обезголовлення зайняло кілька секунд?» З гострим ножем та вмілими руками вбивця цілком міг упоратися за цей час, хіба що хребет його сповільнив. То вона знала, так? Певно, вона відчувала? Тут я дуже сумніваюся. Коли тобі відрізають голову, принаймні кілька секунд ти притомний, у шоу Артабела розповідали. У нього в студії був якийсь лікар, говорили про гільйотину. Про те, що коли твоя голова падає в кошик, можеш бути ще живий, насправді відчувати своє падіння. Це може бути правдою, але той лікар сказав, що Марія Стюарт навіть намагалася говорити, коли їй відрубали голову. В уставу рушилися. Господи, Фрости, урвала напарника Джин, обов'язково мене ще більше жахати. Це ж можливо, правда? Що жертва відчувала, як відділяється її голова? – Імовірність дуже мала, – відповіла Мора. – І я це кажу не для того, щоб вас заспокоїти. Вона перевернула голову на столі на бік. – Помацайте, череп, ось тут. Фрост нажахано витріщився на неї. – Ні, все гаразд, це не обов'язково. – Ну уж бо, рукавичку і торкніться з кроневої кістки. Там шкіру пошкоджено. Я це помітила тільки, коли ми змили кров. «Умацайте череп у цьому місці і скажіть, що саме відчуваєте?» Було помітно, що це останнє, чого хотів би Фрост, та він натягнув рукавичку і неохоче торкнувся пальцями голови. Там заглиблення в кістці. Вдавлений перелом черепа. Його видно на рентгені. Мора підійшла до негатоскопа і показала на знімок. На бічному знімку видно, як від точки удару віялом розходяться тріщини наче павутиння по скроневій кістці. Насправді ми так і називаємо такі переломи – мозаїчні чи павутинні. Місце має особливе значення, бо тут проходить середня менінгіальна артерія. Якщо воно розірветься, пацієнт мати випрововили у черепну порожнину. Розкривши череп, побачимо, чи з нею сталося саме це. Вона подивилася на Фроста. Удар по голові був сильний. Думаю, жертва була непритомна, коли він почав різати, але ще жива. Так, вона точно була ще жива. Однак ви не знаєте, чи непритомна. На кінцівках немає пошкоджень від самого захисту, немає фізичних свідчень того, що вона відбивалась, ніхто не дозволить просто так перерізати собі горло без боротьби. Я гадаю, її оглушив цей удар навряд чи вона відчувала лезу. Докторка Айлс помовчила і тихо додала «Принаймні, сподіваюся, на це». Вона підійшла до тіла з правого боку, взяла ампутовану руку і піднесла до неї лупу. «На поверхні хряща, де відбулося відділення руки в ліктєвому суглобі, є сліди інструмента», – сказала. «Здається, тут було використано той же ніж, дуже гострий і з зазубраним краєм». Мора приклала руку до ліктя, наче збираючи манекен. Подивилася, чи сходиться. На обличчі в неї не було жаху, лише зосередження. Так само вона могла вивчати якийсь підшипник чи деталь, а не відрізану плоть. Не кінцівку жінки, яка колись піднімала цю руку, щоб розчесатися, помахати комусь у танці. Як морі це вдалося? Як вона щоранку приходила сюди, знаючи, що на неї чекає? День за днем бралася за скальпель, розтинала трагедію перечасно обірваного життя. Я теж маю справу з трагедіями, але не мушу пиляти черепи чи лізти руками в грудні клітки. Судмит-експертка обійшла стіл, підійшла ліворуч, без вагань узяла відрізану кисть. Холодна, знекровлена, та скидалась на віск, а не на плоть. На уявлення майстра скину реквізиту про те, якою на вигляд має бути справжня рука. Мора піднесла до неї лупу, почала вивчати поверхню зрізу. Спочатку мовчала, але на чолі прорізалися зморшки. Зрештою вона поклала кисть і підняла ліву руку, роздивляючись куксу. Зморшки стали глибші. Знову взяла кисть і звірила дві рани, намагаючись порівняти поверхні. Кисть до зап'ястка. Воскову шкіру до воскової шкіри. Тоді різко поклала частини тіла і подивилася на Йошиму. Можете виставити рентгени зап'ястка і кисті? Ви закінчили зі знімками черепа? Повернуся до них згодом. А поки хочу подивитися на ліву кість та зап'ясток. Йошима зняв перший набір знімків, розвісив інший. На яскравому тлі негатоскопа засвітилися кістки пальців, Колони фаланг, подібні на тендітні бамбукові стебла. Мора зняла рукавички, підійшла до негатоскопа. Не звонячи погляду зі знімків, вона мовчала. Саме ця тиша сказала в що щось тут не так. Нарешті докторка Айлс розвернулася і подивилася на неї. «Ви обшукали весь будинок жертви?» «Так, а вже ж». «Повністю? Усі шафи, усі шухляди?» «Так, там мало що було». Вона переїхала за кілька місяців до того. А холодильник? Морозильну камеру? Їх обшукали криміналісти, а що? Подивіться на ці знімки. Рідсолі стягнула брудні рукавички і підійшла до негатоскопа. Ніщо з того, що вона бачила, не відповідало мореному стурбованому тону. Там не було нічого, що не відповідало б тому, що вона бачила на столі. І що я маю тут побачити? Бачите кість ось тут? Ці кістки називаються зап'ястковими і утворюють основу руки перед розгалуженням фаланг. Вона взяла руку Джейн, перевернула долонею догори, відкривши шрам, який завжди нагадуватиме детективу про те, що з нею зробив інший убивця. Спогад про жорстокість, який лишив на її тілі Ворен Гойт. Тамора нічого не сказала про шрам, натомість показала нам ясисту основу долоні біля зап'ястка. Ці кістки розміщені тут і на знімку подібні до восьми камінців. Це лише маленькі кісточки, з'єднані зв'язками, м'язами і сполучною тканиною. Вони надають нашим рукам гнучкості, дозволяють займатися дивовижними речами – від скульптури до гри на піаніно. Гаразд, і що? Ось ця кістка в проксимальному ряду, – Мора вказала на знімок на кістку біля зап'ястка – вона називається човноподібною, під нею видно суглоб, і на цьому знімку виразно помітний уламок іншої кістки. Це частина шилоподібного відростка. Відрізавши її кисть, він захопив і частину променевої кістки. Все одно не розуміє, що це означає. Подивіться на знімок кукси. Докторка Айнс показала на інший знімок. Бачите дистальний край двох кісток перед Гонка кістка ліктьова, а товща, з боку великого пальця, променева. Ось той шилоподібний відросток, про який я говорила раніше. Розумієте, до чого я хилю? Джейнс похмурніла. Він цілий. На цьому рентгені руки вся кістка ціла. Саме так. вона не просто ціла. До неї навіть досі прикріплений уламок іншої, тобто човноподібної. Обличчя Ріцолі раптом заніміло прохолоді цього приміщення. «Ого!» – тихо промовила вона. «Здається, справи кепські. Дуже кепські». Джин розвернулася і підійшла до столу. Вдивилась у відрубану кість, яка лежала біля того, що вона, як і всі вони, вважали рукою, до якої вона колись була прикріплена. «Розрізи не збігаються», – сказала Мора. «І знімки теж», – Фрост мовив. Ви хочете сказати, що ця кість їй не належить? Маємо підтвердити це аналізом ДНК, але я вважаю, що доказ цього тут, на негатоскопі. Субмит-експертка подивилася на Джейн. Є й інша жертва, яку ви ще не знайшли, і ми маємо її ліву кисть. 15 липня, середа, фаза місяця молодик. У родині Солів є свої ритуали. О перші дня дядько Пітер повертається зі своєї неповної зміни в клініці, перевдягається в джинси й футболку та йде на город, де ростуть справжні помідорні джунглі та огіркові лози на підпорках. По другій на пагорб з боку озера піднімається маленький Теді з вудкою, але без здобичі. Жодного разу не бачив, щоб він приніс додому хоч одну рибину. О чверть на третю приходять дві подружки Лілі – з купальниками та рушниками. Та, що вища, здається, Сара, переносить радіо. Тепер тихий пообідній час бентежить їхня дивна гучна музика. Рушники розстелено на газоні, і три дівчини мліють на сонці, мов сонні представниці родини котячих. Їхня шкіра блищить від олійки для засмаги. Лілі сідає, тягнеться по пляшку з водою, Підносячи її до вуст, вона раптом заумирає, дивлячись на моє вікно. Бачить, що я спостерігаю за нею. Це вже не вперше. Вона повільно ставить пляшку. Щось каже подружкам. Дівчата теж сідають і дивляться в мій бік. Витріщаються на мене так само, як я витріщаюся на них. Сара вимикає радіо. Вони підводяться, витрушують рушники та йдуть до будинку. Замить стукає мені у двері. Відповіді не чекає, заходить непрохану. «Чому ти за нами стежиш?» – запитує. «Я просто визирав з вікна. Ти на нас дивився, бо ви виявилися там». Її погляд падає на мій стіл. Там лежить розгорнута книжка, яку мати подарувала мені на десятиріччя. Вона відома як єгипетська книга мертвих і є збіркою прадавніх поховальних текстів. Там є всі закляття і замовляння, що потрібні для подорожі по смертям. Дівчина підходить ближче до книжки та не наважується торкнутися, наче сторінки можуть обпекти її. «Тебе цікавлять ритуали смерті?» – питаю я. «Це все за бобони. Звідки ти знаєш, якщо не пробувала?» «Ти справді вмієш читати іерогліфи?» «Мати мене вчила». Але це дреб'язкові закляття, не дуже сильні. А що може сильне закляття? Вона дивиться на мене, погляд прямий і незмигний. Тож мені стає цікаво, чи є в ній щось більше, чи не недооцінив я її. Найсильніші закляття, кажу я їй, можуть повертати мертвих до життя. Тобто як у мумії, сміється вона. Я чую гиготіння за спиною, розвертаюся і бачу у дверях її подружок, вони підслуховували і зараз дивляться на мене призирливо. Вочевидь, я найдивніший хлопець, якого вони знають. І навіть гадки не мають, як я насправді відрізняюся від інших. Лілі згортає книгу мертвих. «Дівчата! нумо купатися, каже вона і виходить з кімнати. За нею шлейфом тягнеться солодкий запах олійки для засмаги. Я дивлюся у вікно, як вони спускаються пагорбом до озера. У домі стає тихо. Іду до кімнати Лілі, знімаю довгі каштанові волосини з її щітки і опускаю до кишені. Знімаю кришечки з лосьонів та кремів на нічному столику, нюхаю. Кожен аромат несе з собою спалах спогаду. Лілі за столом на сніданку, Лілі сидить біля мене в машині. Я висовую шухляди, відчиняю шафи, торкаюсь її одягу. Одягу, який міг би носити будь-який американський підліток. Зрештою вона лише дівчина, не більше, але за нею слід пильнувати. Сієна, Італія, серпень. Лілі Сол скинулась від глибокого сну і лежала, важко дихаючи, між покручених простират. У щелині не до кінця зачинених дерев'яних віконець сяє леянтарне світло пообіддя. У напівмороці над ліжком дзищала муха, кружляла в передчутті смакування її вологої плоті, її страху. Жінка сіла на тонкому матраці, відкинула сплутане волосся і почала розтирати скроні, поки серце потроху сповільнювалося. З-під пах втекли цівки поту, вбирались у футболку. Вона змогла проспати час найгіршої денної спеки, але в кімнаті однаково було задушливо. Густе повітря тиснуло. «Я не можу вічно так жити», – подумала Лялі. «Інакше просто збожеволію. Можливо, вже збожеволіла». Вона підвелася, підійшла до вікна. Навіть кахлі під ногами випромінювали тепло. Відчинивши вікониці, жінка подивилася на крихітну п'яцу, на будинки, які сонце перетворювало на кам'яні печі. Золотава імла вкривала мброю дахи й бані. Розсутливі мешканці сієни ховалися від літньої спеки по домівках. Зараз на дворі були лише туристи, блукали вузькими провулками, широко розплющивши очі, пітніючи і хекаючи на крутому підйомі до базиліки, чи позували для фото на п'ятця Дель Кампо, де підошви плавляться на розпеченій целі. Тобто робили всі ті властиві туристам речі, які вона сама робила, коли вперше приїхала до Сиєни, ще не підлаштувалася під місцевий ритм, поки середньовіччя місто ще не накрила серпнева спека. Під вікном на п'ятсеті не було жодної живої душі, та, відвертаючись, жінка зауважила різкий рух у тіні біля дверей. Вона завмерла, не зводячи очей з того місця. Я його не бачу а він мене. Тоді мешканець затінку вийшов зі схованки, потрусив через п'ятсету і зник з очей. Просто пес. Лілі зі сміхом відвернулася від вікна. Не в усіх тінях ховаються чудовиська, але в деяких саме вони. Деякі тіні ходять за тобою слідом, погрожують, хоч куди ти пішла. У крихітній ванні вона плеснула теплуватою водою на обличчя, зібрала темне волосся у хвіст, не марнувала часу на макіяж. За останній рік позбулася усіх звичок, які її сповільнювали. Вона обходилася валіскою та наплічником, мала лише дві пари взуття, сандалі та кросівки, джинси, футболки і светри були з нею від літньої спеки до зимової сльоти. У виживанні йдеться передусім про численні шари чи то одягу, чи то емоційного захисту тримайся подалі від стихій, не прив'язуйся, бережи себе. Вона взяла наплічник і вийшла з кімнати в тьмяний коридор. Там зупинилась, як завжди. Сунула картанного сірника в одвірок у нижній частині дверей і замкнула їх. Не те, щоб той старий замок міг когось стримати, йому, як і всьому будинку, певно було кількасот років. Морально підготувавшись до спеки, Лілі вийшла на п'ятсету. Знову зупинилась, оглядаючи порожню площу. Для місцевих було ще надто рано, але за годину-дві вони прокинуться від ситного сну і повернуться до своїх крамниць та офісів. Вона ще мала трохи часу, перш ніж Джорджо чекатиме її на роботі. то була нагода прогулятися, змахнути павутиня, відвідати свої улюблені місця в улюбленому місті. Вона пробула в Сієні лише три місяці – але вже відчувала, як місто вислизає з-під ніг. Скоро вона муситиме звідси поїхати, як з усіх улюблених місць. Я і так тут надто затрималася. Жінка перетнула п'ятсету і рушила вузьким провулком до Віаді Фонтебранда. Маршрут привів її до старовинного фонтана, повз поруди, які раніше давали притулок середньовічним майстрам і де згодом були бійні. Фонтебранду... Цю визначну пам'ятку Сієни колись ушанував Данте, і вода там лишалася чиста і принадна, навіть із плином століть. Якось Лілі прийшла туди під час повні. За легендою, саме в цей час туди приходили купатися перевертні, перш ніж знову перетворитися на людей. Жодного перевертня вона тоді не побачила, тільки п'яних туристів. Можливо, це те саме? Тепер вона піднімалася вгору ляскаючи грубими сандалями по розпеченій бруківці. Проминала святилище і дім святої Катерини, покровительки сієни, яка довгий час жила лише на святому причасті, без іншої їжі. Свята Катерина мала яскраві видіння пекла, чистилища й раю, і прагнула слави і божественного агонії мученства, та спромоглася хіба на невтішну звичайну смерть після тривалої дискомфортної хвороби. Видираючись на пагорб, Лілі подумала, я теж мала віддіння пекла, але мучеництва не хочу. Хочу жити, що завгодно зроблю, щоб вижити. Коли вона піднялася до базиліки Сан-Доменіко, її футболка була наскрізь мокра від поту. Вона постояла на вершині, віддихалась, дивлячись униз на місто, на розмиті літньою і млою черепні дахи. Від цього краєвиду щеміло серце. Болілі розуміли, що скоро його покине. Вона вже і так затрималася в сієні довше, ніж слід було, і відчувала, як зло нас доганяє її. Майже вчувала у вітрі тінь його смороду. На пагорбі юрмилися слабконогі туристи, та вона стояла в тихій відокремленості, мов привід серед живих. Уже мертва, подумалось їй. Я живу в борг. «Перепрошую, міс, говорите англійською?» Лілі злякано озирнулася і побачила чоловіка з жінкою середнього віку у футболках із символікою університету Пенсильванії та мішкуватих шортах. Чоловік тримав фотоапарат хитрого вигляду. «Хочете, щоб я вас сфотографувала?» – запитала Лілі. «Було б прекрасно, дякую». Вона взяла фотоапарат. «Він якось особливо знімає?» Ні, просто натисніть кнопку. Пара взялася за руки, позуючи на тлі схожого на середньовічний гобелен краєвий досієни. Матимуть фото на згадку про важкий підйом у спекотний день. «Ви американка, чи не так?» – мовила жінка, коли Лілі повертала фотоапарат. «Звідки саме?» Просто товариське запитання. Туристи постійно про таке одне одного питають. Це спосіб відчути зв'язок з подібними собі далеко від дому. Та Лілі негайно насторожилася. «Я майже певна, що це невинна допитливість, але я не знаю цих людей, не можу бути повністю впевнена». «З Горегону», – збрехала вона. «Серйозно? У нас там син живе. А місто яке?» «Портленд. Який тісний світ. Він живе на Нортвест ірвінг стріт А ви десь поблизу?» «Ні, Лілі вже заткувала, відступаючи від цих нав'язливих людей» які, певно, далі наполягли б на тому, щоб разом випити кави і ставили б іще більше запитань, випитуючи подробиці, якими вона не мала наміру ділитися. «Хорошого вам відпочинку! Ви не хотіли б? У мене зустріч!» Вона махнула рукою і утекла. Попереду височіли двері базиліки, обіцяючи прихисток. Жінка війшла у прохолодну тишу і зітхнула з полегшенням. Церква була майже порожня, у просторі залі блукало лише кілька туристів і голоси в них блаженно приглушені. Лілі рушила до готичної арки, у якій крізь вітраж уламками коштовного світла сяяло сонце, повз гробниці сієнських дворян уздовж обох стін звернула до каплиці в ніші, зупинилась перед вівтарем з позолоченого мармуру, подивилась на раку з мощами голови святої Катерини Сієнської. Її смертні рештки розділили і розподілили як священні реліквії – тіло в Римі, ступня в Венеції. Чи знала вона, що на неї чекає така доля, що її голову відкрутять із занепалого тіла – Муміфіковане обличчя виставлять перед незліченними пітними туристами і балакучими школярами. Гладенькі очниці святої дивилися на неї з-за скла. Ось яка смертна вигляд. Але ти й так це знаєш, правда ж, Лілі Сов. Тремтячі жінка вийшла з ніши і поспішила через повну відлунь церкву до виходу. Опинившись знову на вулиці, була майже вдячна за спеку, але не за туристів. Скільки чужих людей з камерами, будь-хто з них міг крадькома сфотографувати її. Лілі почала спускатися з пагорба до п'ятця Салімбені, повз палац Толомегі. Плутанина вузьких вулиць управно дурила туристів, та вона знала, як знайти дорогу в цьому лабіринті і швидко і рішуче крокувала до місця призначення. Тепер вона запізнювалася, надто довго затрималася на пагорбі, і Джорджио точно сваритиметься. Не те, щоб це викликало в неї жах, бо ж його бурчання ніколи не мали значних наслідків. Тож, коли вона прийшла на роботу з 15-хвилинним запізненням, то не відчула ані найменшої тривоги. Дзвоник на дверях провістив її прихід, коли жінка війшла до крамниці та вдихнула знайомий запах припалих пилом книжок, камфори, цигаркового диму. Джорджо із сином Пауло обидва з налобними лупами схилилися над столом у задній кімнаті. Коли Пауло підвів голову, на лялі витріщилось одне величезне око, мов у циклопа. Ти мусиш це побачити? гукнув він до неї італійською. Щойно прийшла від колекціонера з Ізраїлю. Вони були в такому захваті, що й не помітили її запізнення. Лілі поставила наплічник за своє робоче місце і протиснулася повз антикварний стіл на дубову церковну лаву, повз римський саркофаг, який наразі ганебно слугував тимчасовим місцем зберігання документів. Переступила розкритий ящик, з якого на підлогу висипалась дерев'яна пакувальна стружка і, звівши брови, глянула на річ на столі Джорджо. Це був блок різьбленого мармуру. Можливо, частина будівлі Лілі помітила патину на двох суміжних поверхнях, м'який полікс, залишений століттям від вітром, сонцем і дощем, наріжний камінь. Молодий Пауо зняв свою лупу, темне волосся стало сторчма. Коли він так усміхався, їй скойовджені пасма нагадували вуха, і він сам скидався на легендарного сієнського перевертня хоч і цілком незавадного і вкрай чарівного. Як і батько, Пауло не мав у собі ані краплини жорстокості, і Лілі радо мала б його закоханця, якби не знала, що неодмінно розіб'є йому серце. Думаю, тобі сподобається, сказав він і запропонував жінці лупу. Тебе такі штуки завжди цікавлять. Вона схилилась над каменем, розглядаючи вирізану на ньому фігурку чоловіка. Той стояв прямо, обраний у спідницю, з браслетами на зап'ястках і щиколотках. Однак голова була не людська. Лілі вдягла лупу і нахилилася ближче. У лінзі проступили деталі і вона відчула, як за спиною сипнуло холодом. Побачила вишкірені собачі ікла і пальці з пазурами, і роги. Вона випросталася, в горлі пересохло. Голос звучав дивно, наче здалеку. «Кажете, колекціонер з Ізраїлю?» Джорджо і зняв свою лупу, перетворюючись на старшу і повнішу версію Павлу. Ті ж темні очі, але зі зморшками в кутках. Ми раніше не мали з ним справи, тож і не певні в його джерелах. Не знаю, чи можна йому довіряти. Чому він нам це прислав? Джорджо знизав плечима. «Ящик приїхав сьогодні, це все, що я знаю». Він хоче, щоб ви його продали? Попросив лише про оцінку. Що скажеш? Лілі потерла патину пальцем. Знову відчула холод, що йшов від каменя. За його словами, звідки це? Джорджо потягнувся по папері. Пише, що придбав цей камінь вісім років тому в Тегерані. Гадаю, контрабанда. Він знову знизав плечима і підморгнув Лілі. Та звідки нам знати? Ге? «Персія», – промиврила жінка, – «це Аріман». «Що таке Аріман?» – спитав Павло. «Не що, а хто?» «Це демон з прадавньої Персії. Дух нищення». Вона поклала лупу на стіл, глибоко вдихнула. «Це їхнє втілення зла». Джорджо засміявся і радісно потер долоні. «Бачиш, Павло, я казав, що вона має знати. Чорти, демони, вона їх усіх знає. Щоразу має відповідь. Чому, подивився на неї Павло, ніколи не розумів, чому тебе так цікавить зло? Що вона могла на це відповісти? Як розповісти, що одного разу дивилася звіру в очі, і він дивився на неї, бачив її, і від того переслідує мене? То це не підробка? – уточнив Джорджо. – Справжній наріжний камінь? Гадаю, що так. То я краще одразу ж йому напишу еге нашому новому приятелеві в тель -Авів. Скажу, що він надіслав камінь правильній людині, яка розуміє його цінність. Він дуже обережно поклав камінь назад до ящика. Ми неодмінно знайдемо покупця на таку особливу річ. Хто захоче мати вдома, це жахіття, подумала Лілі. Кому захочеться, щоб зло витріщалося на нього зі стіни власного дому? «О, мало не забув», додав Джорджо. «Ти знала, що маєш шанувальника?» Ліліна супилася, дивлячись на нього. «Що?» В до нас заходив чоловік. Питав, чи не працює на мене американка. Жінка заумерла. «Що ти йому сказав?» Відповів Пауло. «Я не дав батькові нічого сказати. Міг би вийти клопіт, бо ти не маєш дозволу на роботу. Але я тут подумав», – вів далі Джорджо. «Думаю, що цей чоловік просто до тебе небайдужий, тому й питав. Він підморгнув Лілі. Вона зглитнула. «Він не назвався?» Джорджево грайливо поплескав сина по плечі. «Бачиш? Сину, ти надто повільний!» Насварився він на нього. «Тепер якийсь чолов'яга її в нас забере!» «Як його звали?» – знову запитала Лілі. Різкішим голосом. Та ані батько, ані син, здається, не помітили зміни в її поведінці. Надто вже зайняті були тим, що дрожнили один одного. «Він не сказав», – відповів Джорджо. «Може, хоче побавитися в інкогніту, еге, щоб ти повгадувала?» Він був молодий, який був на вигляд. «О, то тепер тобі цікаво?» «Було в ньому щось...» – вона завагалася. «Незвичайне. Що ти маєш на увазі?» «Вона мала на увазі нелюдське. У нього дуже сині очі», – весело сказав Пауло. «Дивні такі». Яскраві, мов у Янгола, тільки це пряма протилежність Янгола. Лілі розвернулася, негайно підійшла до вікна, визирнула крізь брудне скло на вулицю. Він тут, подумала, він знайшов мене в сієні. Та повернеться він, мовив Джорджу. Май терпіння. І коли це станеться, мене не має тут бути. Вона схопила надличника. Пробачте, мені щось недобре. Що сталося? Певно не варто було вчора їсти ту рибу. Щось не вкладається. Я піду додому. То Павло тебе проведе. Ні-ні. Лілі смикнула двері. Дзвінок шалено заколотав. Усе гаразд. Вона вибігла з крамниці, не озираючись, побоюючись, що Павло на... намагатиметься бігти за нею, щоб провести мов джентльмен. Лілі не могла дозволити собі сповільнитися. Поспіх був понад усе. До квартири вона поверталась обхідним шляхом, уникаючи з залюднених площ та великих вулиць. Натомість зрізала дорогу крихітними провулками, вузькими сходами між середньовічних стін, колами наближаючись до району Фонтебранди. На збір речей піде хвилин п'ять. Вона навчилася бути мобільною, переїжджати за першої ж потреби. Треба було лише кинути одяг і косметичку до валізи і дістати запас євро зі сховку за комодом. У ці три місяці Джорджоу неофіційно платив їй готівкою, знаючи, що вона не має дозволу на роботу. Вдалося зібрати неповну суму, якою можна було б протриматися між роботами. Мало вистачити на облаштування в новому місті, отже схопити валізку і готівку, і вперед, одразу на автовокзал. Ні, якщо добре подумати, саме цього він і чекатиме. Краще вже таксі. Так, не дешево, але якщо тільки за місто виїхати, може до Сан-Джемін'яну, то можна сісти на потяг до Флоренції, а там уже розчинитися в натовпі. До будинку Лілі зайшла не через п'яцету, натомість обійшла бічною вулицею, повсмітники смітники і велосипеди на ланцюгах і піднялася з задніми сходами. З однієї з інших квартир лунала гучна музика, лилася в коридор з відчинених дверей. То був похмурий сусідський підліток Тіто і його бісове радіо. Краєм ока вона помітила хлопця, який скрутився на дивані, наче зомбі. Пройшла повз його квартиру до своєї. Саме діставала ключі, коли помітила розірваного сірника і заумерла. Він більше не стерчав в одвірку. Лежав на підлозі. Лілі позаткувала, серце калатало. Коли проходила повз двері Тіто, хлопець підвів голову від дивана і помахав їй. Не міг обрати зручнішого часу для товарискості. «Не кажи ані слова, мовчки», – благала вона, – «не смій щось говорити». «Ти сьогодні не на роботі?» – гукнув він італійською. Жінка розвернулася і побігла в неї з сходами. Мало не перечепилися через велосипед, залітаючи до проволка. Надто пізно, чорт забирай, подумала вона, шкурнувши за ріг. Піднялася короткими сходами, пірнула в зарослий садок, присіла за старою стіною і заумерла, не наважуючись навіть дихнути. П'ять хвилин, десять, не чула ані кроків, ані звуків переслідування. Може, срібний сам випав, може, ще заберу валізу, гроші. Вона ризикнула визернути понад стіною у провулок. «Нікого! Спробувати? Наважитися?» Лілі знову вислизнула в провулок. Вузькими вуличками пробралася до п'ятсети, але на відкрите місце не виходила. Замість того обережно зайшла за ріг будинку і визернула на вікно свого житла. Дерев'яні віконниці відчинені, як вона їх і лишила. У сутінках вона помітила порух у вікні. Силеет, лише на мить, обрамлений і різко смикнулася за стіну. Чорт-чорт! Вона розстібнула на плічника і зазирнула до гаманця. Сорок вісім євро. Вистачить кілька разів поїсти і купити квиток на автобус. Може, ще й на таксі до сан але не більше. У неї була банківська картка. Та користуватися нею вона наважувалася лише у великих містах, де можна було загубитися серед людей біля банкомата. Минулого разу вона діставала її у Флоренції суботнього вечора, коли на вулиці було повно народу. Не тут, подумала, не в Сієні. Жінка вийшла з п'яцети і занурилась у провулок Фонте-Бранди. Цей район вона знала найкраще і тут могла втекти від будь-кого. Дісталась до крихітної кав'ярні, яку відкрила для себе кілька тижнів тому. Сюди ходили лише місцеві. Всередині було темно, як у печері, і густо висів тютюновий дим. Лілі влаштувалися за столиком у кутку. Замовила сандвіч з сиром та помідорами і еспресо. Тоді з плином вечора ще еспресо. І ще. Спати вона сьогодні не буде. Можна дійти до Флоренції пішки. «Скільки там? Двадцять? Двадцять п'ять миль?» «Вона раніше вже спала в полі, крала персики, збирала в темряві виноград. Може повторити». «Вона поглинула свій бутерброд, згребла всі крихти. Невідомо, коли можна буде знову поїсти». «Коли вийшла з кав'ярню, уже стояла ніч, і можна було ходити темними вулицями, не боячись, що її впізнають. Був ще один варіант». Ризикований, але так не доведеться 25 миль іти пішки. І Джорджо погодиться. Він відвезе її до Флоренції. Лілі йшла та йшла. Обійшла другою п'ятса Делькампо, на якій прийняло життя. Трималася бічних вуличок. Поки дійшла до помешкання Джорджо, литки боліли. Ступніна терла від подорожі бруківкою. Вона затрималася під покривом темряви. Зазирнула у вікно. Дружина Джорджо багато років як померла, тож помешкання ділили батько і син. Світло всередині горіло, та вона не бачила, щоб на першому поверсі був якийсь рух. Їй стало клепки не стукати в парадні двері, натомість вона пройшла до невеличкого садка позаду, відчинила хвіртку, прослизнула повз ароматні грядки щебрецем та лавандою, постукала на кухню. Ніхто не відповів. Лілі прислухалася, чи не працює телевізор, може вони її не чують, але чути було лише приглушені звуки вулиці. Вона поклала руку на клямку дверей, вони відчинилися. Вистачило одного погляду, погляду на кров, розтрощені руки, спотворені обличчя, на Джорджо та Паулу, які сплелися в останніх обіймах. Жінка позадкувала, затуливши рота рукою. Сльози в очах розмивало побачене. Це я винна, це все я винна. Їх убили через мене. Заткуючи через лаванду, вона оперлась у дерев'яну хвіртку. Зіткнення привело її до тями. Тікай, біжи. Вона вибралася з садка, не замикаючи хвіртку за собою і помчала вулицю, ляскаючи сандалями по бруківці, і не зупинилася, поки не дісталася перед місце сієни. Ми абсолютно переконані в тому, що є друга жертва, спитав лейтенант Маркет. Підтвердження ДНК поки немає. Але є дві різні групи крові, відповіла Джейн. Ампутована рука належить особі з першою позитивною. У Лорі Ентакер друга позитивна, тож докторка Айлс безперечно має рацію. У конференц-залі запала мовчанка. Доктор Цукер тихо мовив. Стає дуже цікаво. Ріцолі подивилася на нього через стіл. Від пильного погляду психолога-криміналіста доктора Лоренса Цукера їй завжди ставало незатишно. Він дивився на неї так, наче вона одна була об'єктом його цікавості. Вона майже відчувала, як його погляд свердлив їй мозок. Вони працювали разом два з половиною роки тому, розслідуючи справу хірурга. І Цукер знав, що це ще довго переслідуватиме її, знав про її кошмари, панічні атаки, бачив, як вона постійно терла шрами на долонях, наче хотіла стерти з них спогади. З тих часів кошмари проворена Гойта майже припинилися, та коли Цукер так на неї дивився, вона почувалася беззахисною, бо ж він знав, якою вразливою вона якось була і Джейн зневажала його за це. Вона відвела очі і зосередилася на двох інших детективах – Барі Фрості та Єєві Касовіц. Брати Касовіц у команду було помилкою. Весь відділок знав, що вона прилюдно блювала у Кучугуру, і Джейн могла передбачити, що буде далі. На наступній після різдва день на столі рецепції загадковим чином з'явилося велетенське пластикове відро – позначене прізвищем «Касовіць». Їй варто було б посміятися з цього, чи хоча б розлютитися. Вона ж натомість зіщулилася в себе за столом, мов побити тюлень. Надто деморалізована, щоб хоч щось сказати. «Касовіць не вижити в цьому хлопчачому клубі, якщо вона не навчиться відбиватися». «Отже, маємо вбивцю, який не просто розчленовує жертв», – сказав Цукер а ще й носить частини їхніх тіл з місця на місце злочину. «Маєте фото кісті?» «У нас багато фото», – сказала Джейн, і передала йому досьє аутопсії. З вигляду кісті ми впевнені, що вона жіноча. Знімки були досить страхітливі, щоб будь-кого всередині все перевернулося. Та цукерове обличчя, поки він їх гортав, не видавало ані шоку, ані огиди. Саму допитливість. Невже вона побачила в його очах захват? Невже його тішило видовище звірств, скоєних із тілом молодої жінки? Він затримався на знімком кисті. Лаку на нігтях немає, але точно скидається на манікюр. Так, згоден, рука наче жіноча. Цукер пильно вдивився в Джейн, блідими очима поверх окулярів у роговій оправі. Що маєте щодо відбитків пальців? За власницею руки немає злочинів, в армії не служила, в Нікаці нічого немає, в жодній із баз щодо її відбитки – нічого. Ця кисть не може бути медичним відходом. Може, після ампутації в лікарні? Заговорив Фрост. Я дав запит у всі медичні центри Бостона і передмість. В останні два тижні було дві ампутації кисті, одна у Масачусетській центральній, інша в Пілігримі. Обидві – внаслідок травми. Перша – інцидент із ланцюговою пилкою, друга – напад пса. В обох випадках кисті були покалічені так, що пришити їх назад було неможливо. А в першому це взагалі був чоловік. Це кисть не з медичних відходів, мовила Джейм. І не пошкоджена. Її відрізали дуже острим зазубленим лезом. Також без особливих хірургічних навичок. Зрізано кінчик променевої кістки, без жодних спроб контролю крововтрати, ані перев'язаних судин, ані розсікані шкіри по шарах. Просто чистий розріз. Кому зі зниклих вона може підходити? Не в Масачусиці, сказав Фрост. Ми розширюємо критерію пошуку до всіх білих жінок. Вона не могла зникнути дуже давно, бо шкість здається свіжою. «Її могли заморозити», – припустив Маркет. «Ні», – заперечила Джейн. «Під мікроскопом не видно клітинних пошкоджень», – так сказала докторка Айлс. «Коли тканини замерзають, вода, розширюючись, руйнує клітини, а вона цього не побачила. Руку могли тримати в холодильнику чи пакеті із льодом, як роблять для перевезення донорських органів, але її не заморожували». Тож ми думаємо, що власницю руки було вбито не більше, ніж кілька днів тому. Якщо взагалі було вбито, – сказав Цукер. Усі витріщилися на нього. Страшне припущення в його словах змусило всіх замерти. «Гадаєте, вона могла бути ще жива? – мовив Фрост. Ампутації самі собою не смертельні. Ого – Ого! – відгукнувся Фрост. – Відрізати її руку, не вбиваючи? – Цукер погортав решту знівків за аутопсією, затримався над кожним із зосередженістю ювеліра над лупою, нарешті відклав їх. Убивці розчленовують тіло з двох можливих причин. Перша суто практична утилізація. Такі вбивці дуже самосвідомі і орієнтовані на ціль. Вони розуміють, що мають позбутися доказів і приховати свої злочини. «Організований вбивці», – вставив Фрост. Якщо за розчленуванням іде поширення чи приховування частин тіла, для цього потрібне планування. Це продуманий вбивця. Тут частини тіл зовсім не були приховані, сказала Джейн. Вони були розкидані по будинку, там, де, зрозуміло, їх знайдуть. Рідсолі передала цукерові щисто з фотографій. Ось ці – з місця злочину. Психолог розвернув теку і зупинився над першим же фото. Про буркотів. Стає ще цікавіше. Він дивиться на відрізану руку на обідній тарілці, і йому стає, на думку, саме це слово. «Хто накрив стіл?» – підвів на Джейн очі цукер. «Хто розставив тарілки, столове срібло, келихи для вина?» «Ми гадаємо, що це був вбивця. Чому?» «Хто у біса скаже чому?» Я про те, чому ви припустили, що це зробив саме він. Бо під тубінньою старіла була розмазана пляма крові, там, де він її ставив. Відбитки пальців? На жаль, ні, він був у рукавичках. Це свідчення попереднього планування, продуманості. Цукер знову перевів погляд на фото. Стіл накрито на чотирьох. Це має особливе значення? Ми знаємо не більше за вас. У шафі було вісім тарілок, тож він міг би поставити більше, але вирішив поставити чотири. Лейтенант Маркет запитав, «То як вважаєте, доктора Цукере, з чим ми маємо справу?» Психолог не відповів. Він повільно гортав фотографії, зупинився на відрізаній руці у ванні, тоді перегорнув до знімка кухні. У довгому мовчанні дивився на розсталі свічки на коло на підлозі, на те, що лежало в центрі кола. «Здається, він готувався до якогось дивного ритуалу», – сказав Фрост. «Крейдяне коло, спалені свічки. Це точно скидається на ритуал. Цукер підвів на них погляд. І відблизку в його очах у Джейн по спині прокотився холодок. Це злочинець намалював коло?» Рідсолі завагалася, стурбована цим запитанням. «Хочете сказати, чи не жертва?» «Я не роблю припущень. Сподіваюся, ви так само. Чому ви так упевнені, що це коло намалювала не жертва? Що вона неохоче взяла участь у ритуалі?» Джин захотілася зареготати. «А вже ж! Я б теж охоче погодилася, щоб мені відрізали голову». А в голос сказала. «Убивця мав намалювати це коло та підпалити свічки, бо ми не знайшли у будинку крейди». Намалювавши коло на підлозі, він забрав її з собою. Сукер відкинувся на спинку стільця задумливий. Отже, цей убивця розчленовує, але не приховує частин тіла, не спотворює обличчя, не залишає нічого криміналістам, що вказує на ознайомленість з правоохоронною системою. І однаково він дає нам, так би мовити, найкрасномовніший з доказів, частину тіла іншої жертви», – психолог помовчав. «Він залишив сім'я?» У тілі жертви його не знайшли, а на місці злочину. Криміналісти пройшли по всьому будинку з ультрафіолетом, знайшли численні волосини, але не сперму. Знову характеристика продуманої поведінки. Він не залишає доказів сексуальної активності. Якщо він справді вбиває сексуальним підтекстом, то досить добре контролює себе, щоб відтермінувати розрядку. «А якщо немає сексуального підтексту?» – запитав Маркет. «Тоді я не зовсім розумію, що все це означає», – відповів Цукер. Утім, розчленування, виставлені на показ частини тіла, свічки, кридяне коло, він обвів поглядом усіх за столом. «Певен, ми всі думаємо про одне – сатанинські ритуали». «Був святвечір», – додав лейтенант, – «найсвятіший з вечорів». «Однак наш убивця не вшановує князя миру. Він намагається викликати князя Темряви», – погодився Цукер. «Є ще фотографія, яку вам варто побачити», – сказала Джейн, вказуючи на стос знімків, яких Цукер іще не бачив. На стіні був напис «Кров'ю жертви». Психолог знайшов потрібний знімок. Три перевернуті хрести, зауважив він, вони так само можуть мати сатанинське значення. А що за символи під Христом? То слово не бачу. Оберне не зображення, його можна прочитати, якщо піднести з дзеркало, цукер здійня оброви. Ви ж знаєте, що означає дзеркальний напис? Ні. Що він означає? Коли д'явол укладає угоду, щоб купити душу. Договір пишеться і підписується дзеркально оберненим письмом. Він насупився, дивлячись на слово. То що там написано? Пекаві – це латина, означає на мені гріх. Зізнання? – припустив Маркет. Чи вихваляння? – сказав Цукер. Наче говорить сатані, я виконав твою волю, господарю. Він подивився на знімки на столі. Хотів би я завести цього вбивцю в кімнату для допитів. Стільки символізму, чому він розклав частини тіла саме таким чином? Що означає кисть на тарілці, обідній стіл накритий на чотирьох? Чотири вершники апокаліпсису, тихо промовила детектив Касовіць. За всю зустріч вона майже нічого не сказала. Чому ви це припускаєте? – зацікавився Цукер. Ми говорили про сатану, про гріх. Касовіць прокашлялася, сіла рівно, і голос став міцніший. «Це все біблійні теми. Стіл на чотирьох так само може означати трьох невидимих друзів, які приєднуються до нього на пізню вечерю», – сказала Джейн. «Вас не підкупає біблійна тематика?» – спитав Цукер. «Я знаю, що це нагадує сатанізм», – мовила Ріцолі. «Тобто все на місці – колий, свічки, дзеркальний напис – Переверні ті хрести, наче нас підштовхують до цього висновку. Думаєте, це просто постановка? Можливо, щоб сховати справжню причину вбивства Лорі Єн Такер? Які тут можуть бути мотиви? Вона мала проблеми на особистому фронті? Вона розлучена? Але колишній чоловік живе в Нью-Мексико. Розійшлися, вочевидь, мирно. Вона переїхала до Бостона лише три місяці тому, «Здається, бо і френдів немала. У неї була робота». Єва Косовіць відповіла, «Я говорила з її керівником у музеї природничих наук. Лорі Енн працювала в сувенірній крамниці. Ніхто не знав про якісь її проблеми чи конфлікти. Ми в цьому повністю впевнені». Цукер звернувся до Джейн, не до Косовіць. Таке презирство змусило її зашарітися, Ще один удар поїй без того постраждалій самооцінці. «Детектив-касовіць сказала вам усе, що ми знаємо», – підтримала колегу Джейм. «Гаразд», – мовив Цукер, – «то чому цю жінку було вбито? Для чого обставляти все це як сатанізм, якщо це не він? Щоб зацікавити, привернути увагу». Цукер зареготав. «Хіба воно і без того не привернуло б нашу увагу?» «Не нашу». Увагу, людини значно важливішу для нашого вбивці. Вам ідеться про докторку О'Донл, чи не так? Ми знаємо, що він телефонував їй, однак вона стверджує, що її не було вдома, і ви їй не вірите. Ми не можемо цього підтвердити, бо вона витерла всі повідомлення, сказала слухавку кинули. Що змушує вас думати, що це неправда? Ви знаєте, хто вона, чи не так? Психолог пильно подивився на Джин. Я знаю, що між вами був конфлікт, що її дружба з Вореном Гойтом вас турбує. Річ не в мені, Таодонав. Але ж це так, вона водить дружбу з чоловіком, який мало не вбив вас, і з тим, чия найглибша фантазія завершити цю справу. Під нахилилася вперед, напружившись усім тілом. Не треба цього, докторе цукере, тихо мовила вона. Щось у неї в очах змусило його повільно відкинутися на спинку стільця, відступаючи. "Вважаєте О'Доналд підозрюваною? Я їй не довіряю. Вона найманка для поганців. Заплатіть їй за свідчення, вона піде до суду і захищатиме хоч якого вбивцю, заявлятиме, що він зазнав неврологічної шкоди, не відповідає за власні дії і місце йому в лікарні, а не за гратами". Маркет додав: охоронці її не люблять, доктори Цукери. Ніде!» «Слухайте, навіть якби ми її любили, – продовжила Джейн, – однаково маємо запитання без відповідей. Чому вбивця телефонував їй з місця злочину? Чому її не було вдома? Чому вона не каже нам, де була? Бо знає про ваше вороже ставлення. Вона не уявляє, якою ворожою я можу бути. Детективи Ріцолі!» Ви хочете сказати, що докторка Одонен пов'язана з цим убивством? Ні. Але вона цілком може ним скористатися, отримати з нього прибуток. Хоче вона того чи ні, вона на це надихнула. Як? Знаєте, як домашні коти іноді вбивають мишей і приносять господарям додому, наче якесь приношення, знак приязні? Гадаєте, наш убивця намагається вразити Одонен? Саме тому він їй зателефонував. Тому так ретельно продумав місце злочину, щоб збудити її цікавість. Тоді, щоб переконатися, що його робота не залишиться без уваги, він набирає 911, а за кілька годин, коли ми вже стоїмо в кухні, телефонує в будинок із таксофона, щоб переконатися, що ми там. Злочинець утягує нас усіх. Правоохоронців і Одонел, Маркет запитав. Вона усвідомлює, у якій небезпеці перебуває, у фокусі уваги вбивці. Це її начебто не дуже вразило. Що ж може налякати цю жінку? Можливо, надісланий ним знак приязні, еквівалент мертвої миші. Джейн помовчала. Не забуваймо, ми досі не знаємо, де кисть Лоріен Такер. Джейн не могла викинути з голови цю кисть коли, стоячи в себе на кухні, нарізала холодну курятину для пізнього перекусу. Вона віднесла їжу до столу, де сидів її зазвичай бездоганний охайний чоловік. Засукані рукави, дитяча слина на комірці. Чи є щось сексуальніше за чоловіка, який терпляче чекає, поки відригне його дочка? Реджина голосно ригнула. Гебріел засміявся. Прекрасна досконала мить. Вони разом, сімбі і здорові. Тоді Джин пустила погляд на нарізану курку і подумала про те, що лежало на іншій тарілці, на столі іншої жінки, і відсунула тарілку геть. Ми всі просто м'ясо, куряти, наче яловичина. Гадав ти голодна, сказав Гебріел. Здається, передумала. Раптом курка перестала бути апетитною. Через цю справу так якби ж я могла про неї не думати. Бачив досьє, які ти принесла додому. Не зміг утриматися, подивився. Мене це теж бентежило. Джин похитала головою. У тебе ж наче відпустка. Нащо ти дивишся фото з Ростину? Знімки просто лежали на столі. Він поклав Реджину до колиски. Хочеш це обговорити? Можеш виговоритися переді мною, якщо так тобі стане краще». Вона глянула на доньку, яка насторожено за ними пильнувала, і раптом засміялася. Боже, коли вона підросте і усе розумітиме, ну і сімейні розмови в нас будуть. Дорогенька, то скільки безголових трупів ти бачила сьогодні? Зараз вона нас не розуміє, тож говори зі мною. Джейн підвелася, підійшла до холодильника, дістала пляшку Елю, зняла кришку. Джейн, ти справді хочеш подробиць? Я хочу знати, що тебе так турбує. Ти бачив фото, тож знаєш, що мене турбує. Вона знову сіла, зробила великий ковток пива і тихо мовила, дивлячись на пляшку, вкриту краплинами конденсату. Мені здається, що мати дітей – це нерозважливо. Любиш їх, виховуєш, а тоді дивишся, як вони йдуть від тебе у світ, де їх кривдять. Де вони зустрічають людей на кшталт, кшталт Вореного Гойта. Так вона думала, але вголос цього не сказала. Вона майже ніколи не називала його імені вгос, наче так можна було прикликати самого дьявола. Раптом задзищав домофон. Жінка різко виструнчилася, глянула на годинник на стіні. Десята тридцять. Я глянув хто там. Гебріел пішов до вітальні, натиснув на кнопку. Так. Пролунав неочікуваний голос. «Це я!» – промовила мати Джейн. «Піднімайтеся, місіс Рідсолі!» – відповів Гебріел і впустив її. Кинув здивований погляд на дружину. «Так пізно? Що вона тут робить?» «Я вже боюся питати». Вони почули кроки Анджели на сходах. Повільніші й важкі, ніж завжди. У супроводі гупання, наче вона щось тягла за собою. Тільки на сходовому майданчику другого поверху вони побачили, що це було. «Валіза! Мамо!» – промовила Джейн. Але навіть, говорячи це, не вірила, що ця жінка зі скойовдженим волоссям і дикими очима могла б бути її матір'ю. Пальто Джили було розцібнутое, край коміра загорнувся всередину, штани мокрі до колін, наче вона йшла по них крізь кучу гори снігу. Вона обома руками вчепилася у валізу і мала такий вигляд, наче готова жбурнути її в когось, у будь-кого. Вона здавалася небезпечною. «Я сьогодні маю переночувати у вас», – сказала Анджела. «Що? То можна ввійти чи ні? А вже ж, мамо, дозвольте місі Срідсолі я заберу», – мовив Гебріел, беручи її валізу. «От бачиш», – сказала Анджела, в нього пальцем. Ось як має поводитися чоловік. Бачить, що жінці потрібна допомога, і відразу стає до справи. Саме таким має бути джентльмен. Мамо, що сталося? Що сталося? Що сталося? Не знаю, з чого й почати. Реджина заревла, протестуючи проти довгої занедбаності. Анджела одразу шкинулася на кухню, взяла онучку на руки. Крихітко моя, бідолашне дівчатко. «Ти й гадки не має, що на тебе чекатиме, як виростеш!» Вона сіла за стіл і взялася заколисувати дитину, обійнявши її так міцно, що дівчинка почала звиватися, намагаючись викрутитись із задушливих обіймів божевільної жінки. «Гаразд, мамо!» – зіткнула Джейн. «То що, тато, вчини?» «Від мене ти цього не почуєш. То від кого я маю це чути?» «Я не налаштовуватиму своїх дітей проти їхнього батька. Батьки не повинні говорити одне про одного зле. Я вже не маленька і маю знати, що відбувається». Та Анжела нічого не пояснила. Продовжила похитувати вперед-назад, обіймаючи дитину. Реджина все активніше намагалася виборсатися. «Ти до нас надовго, мамо? «Я не знаю». Джейн озирнулася на Гебріела якому стало мудрості не втручатися в розмову і побачила той же спалах паніки в його очах. «Мабуть, доведеться знайти собі нове житло», – сказала Анджела. «Власну квартиру». «Чекай, мамо. Ти що, не збираєшся повертатися?» «Саме це я й кажу. Я починаю нове життя, Джені». Вона підвела обличчя до дочки, гордовито випнувши щелопу. «Інші жінки це роблять, йдуть від чоловіків». І все в них добре. Вони нам не потрібні. Можемо вижити самотужки. Мамо, у тебе ж немає роботи. Як ти думаєш, що я робила останні 37 років? Готувала для цього чоловіка. Прибирала за ним. Гадаєш, він за це дякує? Приходить до тому. Ковтає те, що перед ним поставлено. Навіть не смакує, що їсть. Знаєш, скільки людей мені говорили, що мені б свій ресторан відкрити? «Насправді, – подумала Джейн, – ресторан був би ні в року, але вголос не сказала, щоб не підтримувати це божевілля. От і не кажи мені, у тебе немає роботи. Моєю роботою було дбати про того чоловіка, і я нічого не одержала навзамін. Тож цілком можу робити те саме, але вже за гроші». Анджела обійняла Реджину ще з більшим завзяттям. Маля протестуючи кавкнула. «Я до вас ненадовго. Спатиму в дитячій кімнаті. На підлозі буде цілком добре. І доглядатиму малу, коли ви обоє будете на роботі. Знаєте ж, дитину всім селом ростить». «Гаразд, мама», – зітхнула Джин і пішла до телефона. «Якщо ти не скажеш, що відбувається, то може тато пояснить? Ти що робиш?» «Телефоную йому. Певно, він уже готовий просити пробачення». «Певно, він зголоднів і хоче повернення свого шеф-кухаря». Вона підняла слухавку, набрала номер. «Можеш не перейматися», – сказала Анджела. «Один дзвінок, другий. Кажу тобі, він не відповість. Його й дома немає». «То де він?» – запитала Джейн. «У неї». Вона завмерла. У слухавці все дзвонив і дзвонив без відповіді телефон у батьківському домі. Поволі Джин повісила слуховку і розвернулася до матері. «У кого?» «У неї, у Хвойди!» «Господи, мамо!» «Господь тут ні до чого!» Анджела різко ковтнула повітря, схлипнула, нахилилася вперед, притискаючи до грудей Реджину. «У та, та інша жінка?» Анджела кивнула без сліз, піднесла руку і витерла обличчя. «Хто? З ким він зустрічається?» Джейн присіла, подивилася матері в очі. «Мамо, хто вона?» «З роботи», – прошепотіла та. «Але ж він працює з купою стариганів. Вона новенька. Вона... вона...» Голосом Джейли зірвався. «Молодша!» Задзвонив телефон. Мати скинулася. «Я з ним не говоритиму, так йому і скажи». Джин глянула на номер на екрані та не впізнала його. Може, це телефонував тато? Може, з її телефона, з Хвойдиного? Детектив Рідсолі, гаркнула вона в слухавку. Пауза. Тоді... Важка нічка, еге? І стає тільки гірше, подумала Джин, впізнаючи голос детектива Дарина Кроу. Що таке? запитала. Халепа, ми на Біконгіл. Вам із Фростом теж треба сюди. Неприємно тобі про це говорити, але... Хіба сьогодні не твоє чергування? Рідсолі, це нас усіх стосується. Вона ще ніколи не чула, щоб Кроу говорив так похмуро, без сліду звичного сарказму. Він тихо мовив. Це з наших. З наших? Коп? Хто? – запитала вона. Єва Касовіць. Джейн забракло слів. Вона стискала слухавку так, що не міли пальці, і думала – я бачила її кілька годин тому. Рідсолі, Вона прокашлялася. «Давай адресу!» Повісивши слухавку, Джейн виявила, що Гебріел відніс Реджину до іншої кімнати. А Анжела тепер сиділа, похнюпившись із порожніми руками. «Пробач, мамо, сказала Джейн. «Я мушу йти!» Та, лиш виснажена снизила плечину. «А вже ж іди! Поговоримо, коли я повернуся!» Вона нахилилася, поцілувала матір у щоку і побачила зблизька обвислу шкіру, зморшкуваті повіки. Коли моя мати встигла так постаріти? Джейн начепила зброю, дістала з шафи пальто, застібаючись, почула Гебріала. Це вже дуже невчасно. Вона розвернулася до чоловіка. Що буде, коли я постарію, як мама? Ти ж підеш від мене до молодшої жінки? Можу затриматися. Мовила вона, не чекай на мене. Мора вийшла з Лексуса, під чоботами затріскотіло, мов бите скло, крига, що вкривала дорогу. Сніг підтанув у теплі дні, та сутінки принесли з собою жорстокий холодний вітер, і калюжі перетворилися на лід. У спалахах численних патрульних автомобілів усі поверхні небезпечно виблискували. Вона побачила, як якийсь коп послизнувся на тротуарі і поїхав, вимахуючи руками, щоб отримати рівновагу, А фургон криміналістів занесло боком так, що він мало не врізався в бампер патрульної машини. «Пильнуйте, док!» – гукнув з того боку вулиці патрульний. Один офіцер уже послизнувся, здається, зап'ясток зламав. Хтось мав би посипати дорогу сіллю. «Еге ж!» – пробуркотів він. «Хтось мав би, бо ж місто сьогодні в з роботою не впоралося. Де детектив Кроу? Коп махнув рукою в рукавичці до ряду елегантних будинків. «Сорок перший номер, за кілька будинків звідси. Можу вас провести?» «Ні, дякую, я впораюся». Докторка А замовкла, коли з-за рогу вивернула ще одна патрульна автівка і стала на узбіччі. Вона нарахувала вже принаймні вісім патрульних автомобілів на Бузькій вулиці. Треба буде дати дорогу фургону з моргу, зауважила вона. Усім патрульним обов'язково тут бути? Так, відповів коп. Щось у його голосі змусило жінку озирнутися на нього. У різких спалахах синіх вогнів його лице вкривали похмурі тіні. Ми всі маємо тут бути. Ми завинили перед нею. Мора згадала місце злочину на святвечір, коли Єва Касові зігнулася на вулиці Наупіл і блювала в кучу гору. І як патрульні глузували з дівчини-детектива та її нудоти. Тепер вона була мертва і усі кпини в чухли. Замість них постала похмура повага, належна кожному загиблому офіцеру поліції. Коп різко зі злістю видихнув. Її хлопець теж. Теж поліціянт? Так. Допоможіть нам узяти цього негідника, док. Докторка А сківнула. Візьмемо. Вона пішла далі вулицею, раптом свідома того, скільки очей мали стежити за її рухами, скільки офіцерів точно помітили її прибуття. Вони знали її авто, усі знали, хто вона. Мора бачила, як її кивали, вітаючи, подібні до тіної фігури, що скупчилися разом, і їхнє дихання парувало, наче вони зібралися там покорити. Усі знали про похмуру причину її візиту, так само, як і про те, що кожен з них одного дня може стати нещасливим об'єктом її уваги. Вітер раптом здійняв хмару снігу. Судмед-експертка примружилася, опустила голову, ховаючись від холодних уколів. А коли знову підвела, виявила, що дивиться на людину, якої зовсім не очікувала тут побачити. У той бік дороги отець Деніел Брофі тихо розмовляв з молодим поліціантом, який стояв, спершись спиною на патрульне авто. немов був заслабкий для того, щоб устояти на ногах. Брофі поклав руку йому на плече, Втішаючий, офіцер зі схлипуванням привалився на нього, впав в обійми. Інші копи стояли поблизу і знічено мовчали, човгаючи ногами, дивлячись у землю. Вочевидь, зніяковілі від цих проявів щирого горя. Хоча Мора не чула слів Брофі, вона побачила, що молодий коп кивнув і щось сказав крізь сльози. «Я ніколи не змогла б робити те, що робить Деніел», – подумала вона. Різати мертву плоть і свердлити кістки було значно простіше, ніж мати справу з болем живих. Раптом Деніл підвів голову і помітив її. Мить вони просто дивилися одне на одного. Тоді докторка Анс відвернулася і рушила далі до будинку. в перил Ганку звісав тріпочучи серпантин жовтої стрічки. Він має свою роботу, вона свою. Час зосередитися. Але поки вона йшла, не зводячи очей з тротуару поперед себе, на думці їй був Деніел. Чи буде він ще тут, коли вона зробить все, що мусить, І як буде? Що далі? Запросити його на каву? Чи це буде надто прямо, надто спрагло? Просто сказати добраніч і піти своєю дорогою, як завжди? Чого я хочу? Вона зупинилася на тротуарі, дивлячись на гарний триповерховий маєток. У всіх вікна горіло світло. цегляні сходинки вели до масивних вхідних дверей, на яких блищав у світлі декоративних газових ліхтарів латунний молоточок. Попри свята, прекрасне цьому ганку не було, єдині на вулиці двері, на яких не висів вінок. Веркерне вікно побачило михтіння вогню в каміні, але жодного різвяного вогника.